Hej och välkomna till Game Over, en spelpodcast med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaya. Och idag gästas vi av någon mer här i studion. Ja, vi har ju faktiskt en toppen gäst idag. Och det... inte vilken gäst som helst, utan det är ju faktiskt... Twitch freshaste mustasch också. Ja, jämnsam. Swedish cheese är här med oss. Jag är här nu. <laughs> <laughs> ja. Välkommen hit. Ja, vi hade ja, faktiskt tack. vi hade faktiskt tänkt att sno in dig i i studion här för ett par månader sen. Vi gjorde en snabb intervju med dig bara eh som vi gjorde med med Hiro och Emily mm. när de var här. Men vi tänkte det att eh, du kommer ju säkert ligga tillbaka hit någon annan gång. <laughs> eh så vi kan köra ett riktigt program med dig istället för en snabb intervju. Nej nej inte skräm bort mig än helt enkelt. Nej, precis. Och det är väl tur det. <laughs> Men jag tänkte så här, vi kan ju börja då eftersom det det är yes, du är gäst yes, och vi vill ju att det ska handla lite om dig då. Så mm. innan vi går in på vad vi har spelat på sistonder så vem är du? <laughs> Bra, Bra fråga. Det vet jag inte. <laughs> Jag tänker så för alla som inte vet liksom. Ja, eh jag är jag är chees. Ja. Eh ja. jag streamar på Twitch eh mm. med Guitar Control främst. Ja. För att jag har dem i huvudet. Ni <laughs> kör också lite kör liksom så lite äldre PC-titlar. Ja. Retro retro PC så att säga. Precis. För mm. att min PC inte klarar något annat. <laughs> Det är ett bra sätt att välja inriktning. Ja, ja precis. Så du kör ju du körde Silver hyfsat nyligen. Ja, ja men som var en titel som eh, verkligen var sån här Ja, nej det var verkligen så här bara, åh, oh, det det här spelet kommer jag i ihåg från min barndom. Jag kommer ihåg att det hade väldigt svåra kontroller. Mm. Jag tyckte ju det var fantastiskt för jag hoppade ju in och såg dig streama det då. Ja. Och då hade du inte skrivit att det var Silver. Och jag kom in efter att du hade gått förbi med Nino och allting. Och jag bara jag känner igen det här så väl och jag skrev ju det till dig också. Mm. Och jag, jag kunde inte kopplade Och så snackade jag ju med Ultrafail sen och så kom jag ja, just det Silver. Mm. Jo men Silver är ju ett sånt spel jag växte upp med. Ja. Jag kommer ihåg att farsan hade det jag testade eh blev kär. Jag förstår det för det vad jag minns, jag kommer ju inte ihåg allting men det var ju toppenspel. Ja. Ja, det det minns jag också att det var Jag jag spelade Ultrafeel spelare, Ultrafeel farschaspelare. Ja, det var det var lite kul så för när när du spelar det nu då så såg jag att det fanns ju på Steam. Mm. Så att då var det med en gång så in på Steam och så köpte jag det till min farsa och så skickade jag det till honom. Det är ju asbra. Vad dikterat här får du en för tidig föreläsningspatient. Varsågod. Han <laughs> ja, blev jätteglad. Han har ju sett det spelat en massa nu. Men sen Ja. Sen, ja. sen retrospela du inte bara heller utan du speedrunar ju lite och sånt också. Mm. Och det det är ju jag jag är ju väldigt fascinerad över över ett spel du speedrunar. Och det är ju faktiskt Alvas Awakening med gitarhero gitarr. Mm. Det tycker jag är så sjukt imponerande. Det man man behöver vara en väldigt speciell typ av person. Det för att träna. Hur måste man det? Jag, jag tittar speedrunna det. i vanliga fall så <laughs> görade min Guitar Hero gitarr istället. Jag har ju gjort det så mycket nu att när jag försöker spela All Was Awake med vanlig kontroll så går det inte. Nej, det nej, kopplar det går, inte igenom. Du blir så van alltså. Ja. Och herregud. Det går sämre när du spelar med vanlig kontroll ja. än när du gör med Guitar Hero gitarr alltså. Ja. Det är ju helt insane. Du, hur hur hur gör du när du spelar med en gitarrhero gitarr du du kopplar in det i datorn obviously på något mm. sätt eh bluetooth bluetooth det det är ju gitarrren jaha okej okay. nej ah. så för att få det att fungera det fungerar inte med Microsofts bluetooth stack mm. så man måste använda kinesiskt bluesholley okej okay. eh och sen måste man använda ett program som heter gladpie för att få gitarren att fungera nej okej för då måste man skripta en massa kontroller det är det. Är... Så du sitter och skriptar kontrollerna själv helt enkelt. Ja. Det är ju det alltså det gör ju det bara ännu mer imponerande. Ja, problemet med Gladvpage är att eh, dokumentationssidan finns inte längre. Okej. Okay. Eh så den enda dokumentationer jag kunnat hitta är ett referensskript på eh, Fretstormfire eh, forum. Aha. Fretstormfire är lite som eh, typ StepMania fast för eh, Guitar Hero, ja. det är liksom ett PC-program där du kan lägga in låtar. Ja, tror jag. Eller ja. <laughs> jag jag vet inte. Det, det är typ utåt när okay. ja, okay. Clone Harold kommer så har det dött. Ut. Ja, just det. Clone Harold är ny annu. Mm. Just ja, okej. Okay. Så so, är det. Ja, ja, som sagt, väldigt väldigt imponerande. Och du är ju ut stort fan av Elden Scrolls och all va så awakening. Ja men. Och sen är ju du även en Level Up programledare? Ja. Ja. Och det hände ju en ganska häftig grej under senaste Level Up streamen. Mm. Du fick ju faktiskt möjligheten att speedrunna Alva's Awakening med Guitar Hero Guitar samtidigt som du satt och pratade med BG deras designer. Ja. Det är ju ganska häftigt. Hur hur hur kändes det när du själv gillar spelet? så pass mycket så att säga. Ja, det är väl egentligen ganska surrealistiskt om man säger så. Eh få sitta där med utvecklarna och spela då. Det är ju visserligen inte första gången. Jag gjorde det ju med stycket Hudman. Ja, första ja. gången var jag var med på Levalab. Nej, just det. Då, satt ju, då satt ju du satt ju du med Hugo Bille och Eh, Rass. då då var det bara Rasmusial. Ja, just det. Då det var, var det. bara Rasmusial. Det var när vi spelade Som som bevaken. Som Vikings, ja just det. Ja, det men jag tycker alltså det är ju så häftigt att man får träffa och faktiskt prata med folket bakom spelen man tycker om. Mm. Det mm. Är, ja, det är svårt att beskriva den känslan det är ännu svårare. Jag spelar ju också väldigt mycket Elden Pixels eh Alvas Awakening som våra lyssnare kanske vet. Och eh det det är eller nu mer sur surrealistiskt när man kommer på olika sån här gaming convent och de kallar hiten och hälsar på en vid namn mm. och kramas och liksom <laughs> det är ju jättehäftigt. Ja ja, man blir aldrig så här bara, åh, varför bryr ni er om mig? Jag är ju bara en liten ynka spelare. <laughs> ja, det var ju så på Retrospelsmässan där L&Pixels hade gett ut ett utse eh, ett soundtrack. Mm. Och eh, jag kom eh, dit för att hämta ut det yeah. och eh, Mikael var fan mer exalterad att se mig än vad jag var att se honom. För <laughs> det är ju jättekul. Ja. ja, de tog ju de tog till och med bilder med ja. dig och mig. Eh, som de la upp på sin Twitter och tyckte, "A, ah, kolla, vi träffar liksom de första fansen. <laughs> vi träffar kändisar här på <laughs> retrospelsmässan och vi var där bara för att hämta liksom bara för att köpa det här soundtrack för oh. typ 600 stan. Nej, det, det är ju skitgott. Lättvärt. Sen så fick vi ju äntligen som man efter den här har tjatat länge, fick man äntligen köpa t-shirt där ett halvår senare också. Mm. Ja, men det är nice, det är nice. Men i alla fall om vi om vi går vidare och pratar om dig. Jag har med dig ja, om precis. dig. Jag precis precis. Vi har ju lite såna här klassiska frågor och sånt som vi brukar ställa våra gäster. Ja. Nu nu kommer ju då nu har ju vi pratat om ett av dina favoritspel antar jag. Mm. Ja. Men om du får om du bara får välja ett, vilket är ditt favoritspel? Vad är det första som kommer upp i huvudet när du tänker favorit? Säg inte så. <laughs> det så. det det måste inte prompt vara ditt exakta favoritspel, men när du tänker på favoritspel, vad är det som blommar upp? Ja, alltså om vi tänker ett spel som jag spelar absolut mest, som har jag förmodligen har mest timmar i, så är det ju Super Mario 64. Ja, ah. mm. men äh, där uppe i liksom i klassen av mest spelade timmar så ligger även Heroes Might and Magic 3. Ja, men det är ju och... en underbar titel. Och Stronghold. Ja, ah. okej. All, allt möjligt egentligen. Det har aldrig för många får välja in vad ja, det är. Jag menar jag har ju speedrunnat så mycket också. Ja, mm. så jag speedrunnade ju defant det vad det 250 timmar eller något. Och den speedrun ja. som tar mindre än en kvart. Ja. Oj. Damn. Jo, du du satte ju till och, med och speedrunnade Switch-versionen hemma hos mig här hem då när. Försökte jag. <laughs> du du tog ju dig från punkt A till punkt slut att <laughs> <till> det punktslut. <laughs> ja, men du tog det tog ju från början till slutet ja. på jag vad kan det ha varit? En, 20, 20 minuter eller ja, något sånt. Ungefär så lång tid min första spelet man har spelat tog. Ja. Ja, men å andra sidan, det är ju Switch, en nya kontroller och allting ja. så man måste mm. ju öva in det också. Mm. Och enligt vad du sa då så det är inte samma personer som har gjort spel som har portat det heller utan ja. det är några andra så att de har fixat några buggar. Eh ja eh när de skulle porta över det så ja. var de tvungna att i stort sett strukturera om hela koden. Mm. Eh i och med att spelet var byggt i Unity 4 från början. Eh och nu är väl Unity 5.2 eller vad vad det kan vara. Mm. Ehm så de var ju tvungna att strukturera om där och när de gjorde det så försökte de fixa levelan också. Satte in osynliga väggar där det inte var osynliga väggar förut. Jaha, så må andra ord speedrunningen blir ju helt annorlunda då. Ja, speedrunnen förstördes ett tag. Eh men sen eh tog de in originalprogrammeraren. Så han tog bort de osynliga väggarna och de hade lagt till. Han sa så till att Switch-versionen blev mer lik originalversionen. Ja men mm. det är ju nice. Det är ju lite tråkigt när de byter såna när det kommer till just speedrunnings glitchar mm. eller hur man ska kalla det. För att det det betyder ju jättemycket för en speedrunner. Mm. Det det vet ju till och med jag som inte kan speedrunna. Eh, under ja, liksom jättemycket saker är just defant som är hittat som påverkar speedrunnaren. Om man ja. i PC-versionen om man stänger av Vsync så sparar man ungefär så här 7 sekunder Oj. över hela speedrunnaren. Men en glitch som sparar var 15 sekunder garant att göra längre. Okej. Okay. För att eh, utan vä väsänk så laggar inte spelet tillräckligt mycket för att man ska kunna göra det. Aha. <laughs> ja ja, så då får man tänka vill man ha de 15 eller vill man ha de mindre? Ja. Ja, ja. Mm. Det är Spännande. det är häftigt. Jag har alltid varit intresserad av speedrunning. Det är bara att jag är för dålig på det för att göra det själv. <laughs> <laughs> så ska man inte tänka. <laughs> Nej, jag vet jag vet. Men alla man kan det göra så. det om om milk kan göra det så kan alla. Det är sant. Passant. Han har ju han har fått en liten knäpp nu på senaste. Han är ju inte han är ju kommit ganska högt upp på Morning Sunshine, hör ja. såg vi när vi tittade upp på honom igår för att skratta lite. På Pl plats nummer 72 i enny percent. Mm. Utan 909 spelare. Oj, och normalt sett brukar han ligga sist på alla listor. Okej. Okay. Ja men det är ändå tappar det kämpa och kämpar ja. och ändå jättekul att han har kommit typ så hög upp mm. på plats nu då. Mm. Mm. Nej, det är jättekul faktiskt. Och då har han lärt sig. Ja. <laughs> ja. Men det känns som att han börjar ta det lite på allvar på något helt annat sätt än vad han gjort tidigare. Ja. Eh, ja. Eh, hans eh, Super Mario Galaxy run eh, var väl på 9 timmar eller något sånt. Mitt personliga bästa ligger på 5 timmar och det är inte en bra run. Okej. <laughs> ja, mm. Ja jag alltså Jag har ju funderat på om jag om jag skulle försöka hitta ett spel som jag känner om det här kan jag sitta och bara nöta och nöta och försöka bli speedrunner på. Mm. Och då tänkte jag ju bland annat Diablo 3 eftersom jag har hållt på timmar nu där. Ja, du har ju det. Men alltså det, det går inte. <laughs> jag jag jag hittar ju alltid massa andra saker så ska jag ska göra och så kommer jag på jädrar jag skulle ju speedrunna det. <laughs> ja men ja. man måste sätta upp eh, om man inte har splits så glömmer man bort vad man ska göra. Ja det det är egentligen därför man har splits. Mm. För att man ska ha en guideline för att liksom ta sig igenom. Ja, men. Det det ligger någonting i det du säger faktiskt för att när jag när jag inte hade det där förut mm. på The Good Old Times när jag var tvungen att liksom filma mig själv och en klocka samtidigt mm. medans jag tog in <laughs> för att det var så man gjorde innan jag hade capture card och grejer. Ja, men. Eller innan man kunde streama ordentligt. Så att uh, på den tiden så var det verkligen så här då fick man sitta då, man fick ha ett papper jämte sig. Du hade liksom saker utskrivna. Eh mm. uh, och även idag när jag sitter och speedrunnar Crimson Monke Island så har jag en en liten karta av uh, Blood Island som är uh, akt 3 uh, i det här spelet då. Så har en liten liten karta med en liten strukturering som ja oh, men de här sakerna ska du göra. <laughs> ja, men det landa nice. i den här ordningen för att det ska gå fortast. Ehm nu visar det sig att den bilden använder jag inte längre eftersom den inte stämmer längre så jag måste göra om en sån bild så att eh vi får se hur hur det blir i framtiden här nu. Nu har ju den nuvarande speedrunnaren alltså första första platsen. Han är jättetrevlig men han har ett så stort försprång på mig nu så att jag vet inte om jag kommer kunna ta igen det. Det är klart du kan. Om du lär dig tyska. Ja, ah, jo, det måste det är ju det måste jag göra först eh måste lära mig tyska. Gäller då rätt version av spelet också? Ja, precis. Det, men det har ju vi haft andra speedrunners också som har förklarat det här med den stora skillnaden på på PAL och NTFS och alla de här grejerna. Mm, och även att du måste ha rätt patch av spelet för att kunna Aj, göra jina. vissa saker mm. och sånt så att det Ja, till exempel sjöfyltrafik mm. som de speedrunner av Divinity 2 gör ju man. Eh, de måste ju patcha ner spelet för att kunna använda vissa buggar ja. som de har patchat bort. Ja, men alltså mm. det det är en hel vetenskap bakom, ja. bakom speedrunning. Det det jag tycker är mest intressant med såna saker är ju hur för att många av de här sakerna som som man använder sig av i speedruns det är såna saker som jag själv personligen jag har sett andra göra det är så att det liksom detta och detta och så ja ah, men här kan man göra och sen så folk men hur hur folk hittar dem? Nej, misstag. Det, det är ju det. Oftast misstag. Ja, det måste vara så. Eh när man talar ur egen ja. egen experience att ja, säga så ja. är det mycket mer tag om det inte är något så här specifikt objekt man vill ta sig förbi mm. för då sitter man oftast och natar och försöker hitta något Ja. Det har ju vi faktiskt glömt att fråga Tim Tams. Ja. För han hittar ju ett nytt sätt att knäcka en bana i Golden Eye ja. och han var ju den första i världen att hitta det sättet. Så det hade ju varit ett ypperligt tillfälle det att fråga. Varit. Hur det? Ja, Nej, hur upptäckte du det? Sköt du ner det då misstag eller vad hände? Ja. Så att han satte ju rekordet med en sekund. Ja, i men. Så att han satt på världsrekordet en, en lite tagdystom andra hade tittat på videon. Jo, ja, det sa det att när jag pratade med honom så tror jag att det var 45 minuter tror jag han sa att han hade eller om det var 1 timme och 45 minuter. Ja, det, det är som, lång tid. Som han hade rekordet och det är precis som du säger, det är lång tid. Det är väldigt lång tid. Äh, när jag var som mest aktiv med defangt och ja. äh, vi var två sekunder som snodde världsrekordet hela tiden. Eh, mm. äh, så var det någon gång jag tog världsrekordet med ungefär 2 sekunder av mm. den andra en halvtimme sen eller hade han tagit det. Ja, det är klart. <laughs> så retligt. Ja, men det är det är så speciellt i en sån competition scen som mm. uh, som speedrunning är ändå. Ja, i men i alla fall för vissa. Jag är ju mer liksom jag, jag är nöjd så länge som jag inte är sist på listan liksom. Ja. Ja, <laughs> jag, jag, jag är lite sån också om ja. det inte gäller vissa spel om som inte är väldigt fante då. Precis. Uh -huh. Men jag känner ju det att det är viktigare när man gör såna grejer och det är inte bara speedruns utan lite tävlande över lag. Det är ju inte alltså det viktigaste är ju inte att vara etta. Det viktigaste är ju att du når dina personliga mål. Mm. Vad är det här för det så bra åter igen då med en sån här splits som vi pratade om. För de som inte vet vad splits är så är det alltså jag ska man förklara det är en timer som du har vid sidan som mäter av hur det går allt eftersom du tar dig igenom spelet. Mm. Eh så att du har en klocka som hela tiden håller koll på vilken hur ja, hur snabbt det går för dig mm. helt enkelt. Ja, i man. Och eh och så har man eh, separat tidtagning på varje del. Mm. Så att säga att du ställer in den på att ja men så att ja, tucker som Morgan Allen här att i varje akt så har du en ja mm. en del då så ser du hur ja men den här gången gjorde jag jättebra ifrån mig i akt 1 och så vidare och så vidare. Det är ju både struktur samtidigt som du också ser ja men hur det, hur det går liksom. Ja, så kan du förbättra specifika delar. Precis. Lyfta ut hur du ska göra i delen innan för att jag ska gå bättre i delen efter och ja. ja, andra sådana saker. Ja, när det är mycket mycket träning, mycket timmar bakom spjurrång. Ja, och det är, det är mycket mycket datanördan det också. Ja. Mycket research. Ja, det jag kollade ju på eh när när Caesar Wright fortfarande det var Cosmo Wright. Eh skulle på när eh, då han mm. eh höll på med Paper Mario. Mm. Okej. Okay. Eh och satt med liksom eh nåt så här data laddning och läste liksom koordinater och oh, herregud och vad exakt. Liksom romadresser och mm. grejer bara för att hitta en specifik glitch. Mm. Oh my god. Då då och då är men då är det ju verkligen då är du verkligen inkompetentiva. Alltså då då är det ja, verk verkligen precis, precis, siktar du siktar ju du siktar ju verkligen på att jag ska spara så mycket tid. Eller ja, antingen det eller så är det för det finns jättemycket folk som i, själva inte är bra på speedrunna men de letar upp glitchar och såna saker mm. åt andra som är bra på speedrunna. Ah. Så de tycker att hej, vi har hittat den här saken. <laughs> kan du <laughs> kan testa du... om det funkar? <laughs> ja, please <precis>. kan. <laughs> är det viable in run? <laughs> ja, men det är också roligt. Mm. Det att det att det finns lite bakgrundsfolk så att säga mm. också som hjälper speedrunnerna. Så att det är ju en det är ju en ganska stor scen har blivit väldigt stor scen på de senaste 5-6 åren. Ja, tack vare uh, GDQ. Ja. Nej, ja, men. Eh uh, Och vi går in på det igen. Ja. Så ja. så kommer en av mina favoritfrågor. Och det är så här att de flesta av oss har ju spelat i många år. Mm. Och det, under de åren så har ju hittar har ju man liksom väldigt många goa minnen. Ja. Mm. Så har du något sånt här specifikt mys moment som du relaterar med ett spel? Ja. Det kan ju början när jag fick mitt Nintendo 64. Ja. Det var för några år emal. Jag lafton jag visste inte ens vad det var. Jag jag var ju knappt spelintresserad då. Ja. Sen så hade farsan köpt ett Nintendo 64 när han var i Spanien. Och lagt den där granen. Ja, i man. Och där där där började det som Ja, det var det som gjorde att du välkom min in i spelen och ja. mm. märkte att wow. Allting är tack vare farsan. Ja. Så här för jag tror jag tror att han köpte Nintendo 64 för att han skulle kunna spela ah. men han använde mig och syrran som ursäkt. Ja. ja ja ja, det var så morsan och farsan gjorde med åtta bitar. Ja. De använde syrran som ursäkt. Och <laughs> <laughs> ja, men det är klart att barnet ska ha en NES. Ja. <laughs> det är klart att hon ska. Ja, men det ja, ja det, 64 det, vet du. Det är mitt starkaste spelmina. Ja. Eh mm. uh, och uh, också första gången jag såg uh, farsan spela Quake Åh. Oh. Då alltså jag var ju inte gammal. Nej. Jag borde inte ha sett honom spela coek. Nej. Men jag borde inte ha spelat coek själv i den åldern. Nej. Fast jag, jag känner lite så med ett par spel som som uh, man själv spelade under barndomen. Mm. Men samtidigt så jag tycker inte det är lika hemskt som att barnen gör det idag. Nej. För att idag ser det vissa grejer så himla verkliga ut. Mm. På våran tid så var blodet fortfarande fyrkanter. Mm. <laughs> <laughs> jo och ändå var det såna ramaskri i media redan då. Ja, man ah. förstår, man förstår ju att eh Man, n att man... när Postal 2 kommer ut. Oh, ja, jag kommer fortfarande ah. ihåg eh, nyhetsreportagen på TV4. Mm. mm. <laughs> så och, och jag såg Gaston Spellbilda. Vad är det här för spel? Jag var spelare. Så sjukt spel. Ja, herregud. Jag kommer ihåg när jag jag hjälpte en kompis och installera det spelet på hans dator och jag fick göra det flera gånger för att hans mamma tog bort det för att han fick inte spela det. Nej. Nej, precis. Så där. Ja, minst detta också. Ja. Det det är jättehemsk egentligen men alltså det det var ju ett så sjukt spel. Mm. Ja. Det man ska nog vara glad att det inte är gjort med dagens grafik. Ja ja, ja. herregud. Men jag men men nu sen. Ja, det skulle säga... bli gjort med dagens grafik. Ja. Ja. Men men herregud. Eh nu nu säger du så så får jag sån här minnen av att man man åkte hem till vänner för att hjälpa dem installera spel. Ja. Man måste ju varit nördig redan då. Ja, i mån det var ju vi. Ja ja, jo det nu, nu så här i efterhand när du säger det så börjar ju inse att man måste är ha varit Ni föddda nördar. Ja men precis, man måste ha varit mer en average nördar redan då för att de var andra kidsen var ju inte lika jag tänkte ju framförallt på typ Patrik och och Niklas och de de, ja, de var ju inte tekniska de var inte tekniska de var inte nördiga på det sättet nej. men de var ju de spelade, de spelade, ju. spelade ju men så. men vi höll ju alltid på med saker omkring spelen mm. också mm. ja herregud jag vet jag kommer ihåg att jag satt och HTML kodade när jag fortfarande bodde på Trandared så att det var ju liksom nej men det gjorde vi båda ja ja men då då är vi knattar. Ja, herregud. <laughs> Jag hjälpte liksom kompisar att installera moddar. Mm. Ja. Ja, jo man. Eh, va. Det här kan du göra. Och då får man mycket kuligare grejer. <laughs> ja, precis, precis. Ja, precis som vi pratade om i förra avsnittet när vi pratade om Quake 3 och mm. den Dragon Ball Z-modden som vi spelade. Med. Ja, herregud, vi det är nästan att vi ska rota fram det igen. Ja. Så uh, Quake har grymma moddar. Ja, utan det första Quake-moddas fortfarande. Ja, yes. oh, så. Eh, jag såg kan det kanske var två år sen såg jag någon som hade gjort en portalmod ja. till Quake 1. Coolt. Det är nice. Det är riktigt kul är... faktiskt. Men ja. du säger alltså att Nintendo 64:an, det är, det är liksom när du fick den och mm. du såg den under granen och sen fick du äntligen testa den. Mm. Vilket var det första spelet du testade? Var det Super Mario? Super Mario 64? Det var mm. det. Ja, det är nice. Så att det det är därifrån kärleken kommer så att säga. Ja. Mm. Skulle du säga att N64:an det liksom det är din konsoll eller? Det skulle jag nog säga. Det är den konsollen jag har spenderat mest mm. tid med. Oavsett liksom hur mycket tid jag har spenderat med GameCube och Nintendo Wii så mm. jag är jag fortfarande N64:an. Den konsol jag kommer tillbaka till. Ja, den kommer alltid ligga varmt om hjärtat. Ja. Jag har den ju liksom eh jag har ju en TV vid min säng. Och där står där Nintendo 64. Ja, men det är ju nice. <laughs> när. Men jag jag jag kan jag kan relatera till det för det finns ett par titlar på Nintendo 64 som jag alltid kommer känna att jo, det här kommer jag att spela igen. Mm. Det och det, och det är bland annat Ocarina of Time. Ja, det. Fast en väldigt många säger att på grund av den nya 3D-grafiken de hade på den tiden mm. så håller inte det spelet idag på grund av den sortens grafik, men jag håller inte med. Alltså det beror ju på hur man ser rent gameplaymässigt så håller det jättebra. Ja. Jag tycker det. Det var det var det spelet var först med så många grejer som spelandevärder idag. Zetta mm. ja, targeting ja. till exempel. Men jag som tror det var senast en väldigt staple i i ja. alla i alla tredjepels nu för tiden. Ja. Det var så senast nu på Level Up medlemskvällen vi hade mm. så diskuterades det här och tog, togs Ocarina of Time som en dålig då då då dåligt exempel. Ja, det det går ju alltså det går våg i vågor det där med mm. med olika sälldaspel framförallt har jag märkt. Mm. Att liksom ja men det just nu är det coolt att hata på Wind Waker. <laughs> För att det det var ju jättemycket folk som hatade Wind Waker ja, när det kom varit ut. Ja, det var coolt att hata Wind Waker. Ja men precis. Men och, det är ett så bra spel ja. att. Och sedan och sedan så kom det liksom ut eller sedan efter det har varit släppt ganska länge så började folk helt precis uppskatta det jättemycket. Ja. Mm och sedan så för började folk tycker att ja ah, men Toilet Princess det är ju det är ju inget bra spel. Och sedan så kom Skyward Sword ut som blev den svarta bocken för alla så Nej. att det var liksom <laughs> förutom några <Ja>. speciella personer. <laughs> ja, jag jag jag är ju en av de som tycker att men vad fan? Skyward Sword är inte så dumt. Alltså, det är inte så, farligt, det är inte så dåligt. Det är ett bra spel. Motion Control sen förstådde det. Ja. Ja, ja. jag kan jag, jag, jag kan jag kan hålla jag kan hålla med om det definitivt men liksom känslan jag fick när jag spelade det är fortfarande väldigt väldigt bra. Mm. I see. Eh det är lite repetitivt och det är lite si och så och motion controlsen framförallt det är mm. ju det värsta med det men förutom det så tycker jag att det är ett bra spel. Det är ju bättre än en eh uh, Phantom Hourglass. Mm -hmm. Till exempel, men Phantom att... Hourglass är inte bra. Nej, <laughs> det, det är roligt att segla. Det tycker jag ja. i alla spel. Det är ja. roligt att segla, men Det håller jag med det. om. Jag har en tendens till att fastna i väldigt mycket seglande om det mm. finns möjlighet i spelet. <laughs> Och det var ju en sån sak som de faktiskt förbättrade i HD-versionen utav Wind Waker. Mm. Det var ju att liksom så. Var men... finns finns HD-versionen bara till Nintendo? Eh uh, Wii U, va? Ja. Ja. Ja, ja okej. Okay. Eh det ryktas ju nu också om att eh uh, Skyward Sword ska komma till Switch. Ja. Aha. Det det det är ju mycket bättre motion control se Switchen. Ja, och förhoppningsvis så kan de göra så att man inte behöver ha motion controls. Ja, så kan Det är också de, en att titlarna det, det, det till Zelda det. som jag inte har spelat. Nej, det är uh, Ja, uh, uh. nej men som som jag sagt, det det jag tycker att jag tyckte ju att det är ett bra spel eh mm. uh, som full på sina kontroller. Mm. Okej. Okay. Fell platt, det föll på, på ansikte på sina kontroller och I därför know. blev folk frustrerade med spelet. Ja. Det är liksom, ja, det har jättebra karaktärer. Ja. Men Giraheim är ju en fantastisk skurk. Ja. Så att det, det det hela spelet är bra fast jag tror att folk tröttnade på att det muppade med kontrollen hela tiden. Ja, eh jag eh en kompis till mig var fången och i storset tvinga mig till att spela klart det. Mm. <laughs> Okej, okay, well, det var uh, det var så i land. Alltså jag klarade inte av motion control så där. Mm. Nej, och sen så hade de så han hade motion controls på så onödiga saker också till exempel. Ja nu ska vi styra din fågel här. Mm. Då ska vi sitta med motion kontrollen och vrida den fram och tillbaka för att styra den och liksom så onödig grej var ja, det också. Ja, Eller ja, när du ska ja. gå på ett rep mm. så ska du använda den för att balansera på repet. Ja, massa dumheter hela tiden. Massa dumheter. Uh, Titta, vi har häftig teknik. Kolla vad vi säga. kan göra. Ja. Det det jag förmodligen startade med mest på Memory Summon Control så det här spelet mm. var att eh, combat blev så segt. Ja. Des, eh, I Zelda-spel ska ju combat vara snabbt och eh, man ska känna sig cool. Mm. Mm. Man ska inte eh, stå och liksom hålla fram svärdet och vänta på att fienden ska lyfta bort skölden så att man kan slå om eller att man måste slå i en specifik vinkel för att äh, träffa och sen mm. så vill inte motion controllen riktigt äh, känna av det utan du måste pausa fighten för att rekalibrera re din kontroll och äh, liksom det. det var det var som sagt kontrollerna ja massa det, pil ja massa pil ja. men, men Windwaker är bra i alla fall ja, det, och det, det är... finns hådde till uh, ويو. Ja. Och jag har ju en Wii U så jag får la ta tummen nu då införskaffa mig det då. Ja. Jag tror faktiskt att uh, Joje har det för att du skulle vilja låna det. Det vill jag. Ja. <laughs> jag har ju inte spelat. Är det där Joje? Är ja, ja, du det? Hör du det Joje? Nu kommer du hit och uh, ger honom det här spelet. På en gång. Ja. Nej, ja, ja nej. för att det uh, fortsätter här då. Men Jajamän. men ja, uh, Nintendo 64 när vi på det, ja. Mm. Ja, precis, uh, och, precis. Ja, när vi ändå pratar om det så till Nintendo 64 så släpptes ju i ganska många rare spel. Mm. Och är det är inte så att du har en liten rare samling. Det har jag. Mm. Jag saknar bara två spel. Mm. Är det är det bara till 64:an? Eh, just nu är ja. jag eftersom det är den enda konsolen med rare spel som jag har samlat på. Ja. Ja, <laughs> ja. men du sa saknar... hur många rare spel är det? Eh, till Nintendo 64 har jag nog bara 11 stycken, men de är många av dem är fruktansvärt dyra. Ja. Mm. Eh just nu är de enda två jag inte har är Blast Corps som är det är inte så dyrt men jag vill ha det i box. Ja. Mm. Det är lite svårt att få tag ja. på i. Och Killer Instinct Gold. Och det ah. är jättesvårt att få tag på. Och jättedyrt. Jättedyrt. Ja i man. Ja det kan jag tänka mig att det har gått upp i pris. Men jag är ju en av de som har tur och har Conquest Pad för dig och haft det sen release. Ah, eftersom min farfar var smart nog att beställa in det från Tyskland. Mm. Nice, nice. Så det det är det, det är, är alltid häftigt. roligt med och, och höra om nödsamlingar. Det ja. <laughs> tycker jag det är jättehäftigt. Och en av de som fascinerar mig mest och det kommer det alltid vara och det är ju Petssons Yoshi-samling. Ja. <laughs> jag älskar den. Den är fantastisk. Jag är så kär i den. Ja. Nån nån dag hoppas jag att han ska bjuda hem oss till honom så vi kan få titta på hans görsje samling. Ja, det tycker jag verkligen. <laughs> ja, jag vill verkligen se det. Ondars får ni ju bryta er in. Ja. ja, precis. Jag vet ju var han bor. <laughs> så <laughs> jag stod där och tittade in genom postinkastet. Ja. Ja, <laughs> ja. Hallå, släpp in oss. Jag vill kolla på Yoshi. Men cheese. Nu mm. är du ju även twitchare och allt sånt här. Ja. Vad har du för har du några roliga framtidsplaner du vill dela med dig av? Ja, eh någon gång rätt så snart ska jag väl börja speedruna Jedi Knight: Jedi Academy, har jag tänkt. Ooh, mm. det är en häftig speedrun. Så när man har sett Covert Muffin spela det så många gånger. Jag har aldrig sett en speedrun av det, men jag minns hur jädra roligt jag själv hade i spelet. Eh, det är väldigt mycket bunnyhopping i det här spelet. Aj man. Eh, så det det kommer bli intressant att försöka lära sig för bunnyhopping är ju inte lätt i alla spel. Nej, det är ju inte då liksom som gammal Quake-spelare som har man ju gjort en hel del bunny hops. Har lite mm. vana så där. Ja. Det... Men nej fortfarande är det lite svårt. Ja, men. Mm. Ja, nej men det det ser jag fram emot mm. att se faktiskt. Ja, sen äh, ska jag väl försöka hitta något nytt med gitarren också. Mm. Ja. Eh, äh, jag, jag försöker lära ut ett sätt och i stort sett göra knappkombinationer alltså ackord ja. med gitarren för att få in lite mera funktioner i den mm. utöver de knappar som finns. Ja, det är klart att äh, om om om om man kör med gitarren då mm. så alltså Awakening och sånt som är är 2D. Mm. Det är ju det är ju inte så himla komplicerat egentligen. Nej. Men om du ska gå 360 och styra oh. då kan jag ju alltså det måste ju bli jättefel. <laughs> det, det men det, det vill jag ju prata om där du, du du håller ju på att spela genom Super Mario 64 med gitarrkontrollen. Ja. Och hur hur funkar det då för att det är ju liksom en 3D 3D miljö. Du mm. kan väl inte röra det hela. Du kan ju inte röra dig 360. Eh Eller? jag jag kan röra mig 360. Det är svårt. Ja. Ja. Efter det finns ju en analog spak på gitarren. Ah, okay. Men det är ju fusk att använda. Ja ja, det är, ja, det är, okay. klart. Det är klart. Då är. försvinner ju inte gitarren, då är det bara Nej, en annan precis. joystick. Ja. Eh så jag har ju eh, keybinders så att eh, stråmbaren alltså den man slår noterna med. Mm är fram och bak. Nej, men för Maria och sen har jag höger och vänster på den blå och den orangea knappen. Ah, så du liksom springer runt då med strambaren tillsammans med en knapp för att frida. Ah. Skulle det inte gå nu vet ju inte jag hur de där grejerna fungerar, men ta till exempel Wamen. Mm. Skulle du inte typ kunna sätta in den så att han har en en en vänster riktning? Så så att liksom så att du snurrar så länge du håller inne den. De ja det fast bara åt ett håll då. Det skulle jag kunna göra. Eh det är svårt dock. Ja. Eh uh -huh. för då måste jag skripta en jädra massa som jag inte riktigt förstår. Ja, <laughs> för då måste jag säga åt den att använda särskilda värden. Ja okej. Vi måste en analog input. Ja. Och uh -huh. det är rätt så svårt att programmera analog input om man inte är van. Ja, ah, okej. Okay. Uh, jag har, som sagt har ja, ju ingen aning. Nej, precis. <laughs> ja, så, men det går. Det skulle gå. Uh -huh. Jag kanske får prata med Rudism om det. Han är ju van-gitarrspelare. Jaha. Mm. Mm. Han spelar ju Rocket League med sin gitarr. Rocket League? Ja. Hur är det ens möjligt? Han är bäst i världen med gitarr på Rocket League. <laughs> finns det fler alltså? Det finns det säkert. <laughs> <laughs> han har ju... Uh, jag tror att han har anvlat det Guinness Book of World Records med... Uh, för flest mål gjorde han i etalkontroll. Då oh, herregud. Wow. Det, det är alltså det är så här 80 mål i en match. Alltså jag tycker ju det är svårt med volleykontroll. Mm. <laughs> alltså du borde kolla på när han spelar. Ja, det måste jag ju. Det, det är helt fantastiskt att se. Är jag får mig att han försökte spela Doom 2016 med jetallen är... också. Är det inte han som också spelar spel med massa konstiga kontroller. Ja, han bygger nya kontroller för alla spel. Han har oh. en eh han har olika kontroller för alla karaktärer i Overwatch. Och den eh så <laughs> han spelar ju Winston med bananer. Ja. Ah. <laughs> eh eh eh, eh. heter snajpen. Eh Widowmaker. Wid Widowmaker spelar den med en baguette. Ja ah, men gud. <laughs> ja, hon är hon är i fransk så. <laughs> ja. Ehm <laughs> <ja. laughs> Eh uh, uh, han gjorde en kontroll med uh, mikrovågssugnad så. Uh -huh. En kontroll med tekoppar. Sammatvungen ja, och dricka ur tekoppen för att uh, aktivera ultimate. Amen ja, gud. Du har måste. Fast jättehäftigt. Han Gör... gjorde också han har gjort flera kontroller för Rocket League också. Han gjorde ju en uh, gunghäst som okay. var tvungen att gunga fram och tillbaka på grunghästen för att köra. <laughs> alltså, det är vi får ju lägga vi får ju försöka lägga en länk i beskrivningen till den här personen också. Ja, uh, han han är han är en vän till, till mig och till streamen. Han hjälper mig liksom när jag har när jag har en idé och inte riktigt vet vad jag ska göra så ah. frågar jag honom om han har några tips. Men det är ju jätteroligt. Ja. Eh uh, så jag jag har följt honom sedan han började streama i stort sett. Ja. Okej, okay. vad kul. Ja, det är ju fantastiskt. Eh en sak till här då. Eh jag hoppar tillbaka lite in på de här samlingarna för jag vet att du har en annan samling också. Eh du har en eh, en jag ska inte skulle jag säga Soink precist utan du har en eh, Klaus Klaus samling. Jaha. Eh Klaus är ju då CEO på Soink. Mm. Eh och där saknar du inte heller så många spel va? Eh jag då ser jag nu. Jag har Matrix som man jobbade på tillfället. Mm. innan han fixperken yeah. för att han jobbade på ett annat spel ja. som jag också har. <laughs> ja. Ehm <ja, ja. laughs> eh uh, uh, så vet uh, vad heter det? Core Gang heter det. Ja. Eh uh, det var där han jobbade på när han jobbade på Matrix och presenterade till någon som uh, som kände hans chef. Ah, eftersom det, han jobbade i USA då och det var inte tillåtet att ha sidoprojekt. Nej. Så uh, Bara, ah, ja, ja, ja. Ja, det var ju synd. Alltså då fick jag nog en till Sverige igen. Ja. Ehm. Men det har spelat kom ut efter jag var nätt tio år i utvecklingen något. Mm. Och stöttsade mellan flera studios. Okej. Okay. Så det det så ink och fem sex andra studios som jag var på, men det är ett fruktansvärt roligt spel. Mm. Har musikalnummer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Så det är värt att spela bara för det. Ja okej. Okay. Ja. ja, men det är nice. Kan jag kanske ska köra för level up jag vet inte. Men det skulle ja. kunna göra. Det är faktiskt en av våra kommande frågor här. Ja, ja, precis. Jag tänkte ju faktiskt påpeka lite snyggt så här att du är ju en av de officiella level up programledarna. Ja, jag vet inte hur det här gick till. Nej, det är jag säger samma sak om mig själv. Jag har ingen aning om hur det gick till. Vi kan svara på jag kan inte svara på den frågan från ja, vi båda. På dig. Från båda över. Det är ju alltså du det är ju här, det är ju där på grund utav sånk uh, egentligen säger, när han säger du uh, som menar precis, han kiss har satt och pekar ja, här på Kiss också. Man ja, uh, man det, man, det man inte det videos eller streamat det. Nej nej precis. Man glömmer av det ibland att eh uh, ändå har vi gjort det här i över ett halvår men så sitter jag ändå sitter jag här och gör gester och pekar <laughs> så att så att man bara måste förklara för mig att du, du kan inte göra så. Du måste förklara säga var du. Det är ingen annan som ser dig. Nej precis. Eh uh, men i alla fall Kiss du uh, hittar ju level up via soink faktiskt. Ja, jag hittar er via eh spelhjälpen från början. Spelhjälpen från början var det ja. kanske. Ah, okay. Men, ja, okej. Eh, Men sen har det väl blivit lite med soink också. Ja. i och med att eh, nära karaktärerna alltså. Ja, och du känner ju de lite gärna där ja. också och de har ju varit och gästat oss nästan varje gång här också. Mm. Eh så att eh, Eh det blev blev ju en liten bra koppling där. Eh ja. och därför kommer du ju in och sedan så gillar vi ju dig så mycket så att du jag har ju dratt med dig varje gång. Ja jag förstår inte. Jag förstår inte hur det här har gått till. Nej. <laughs> Vem <och> gillar mig? <laughs> Vilare dig. Jag glider ju bara in på ett bananskal eftersom jag är bondens vän med dig. Precis. Så att <laughs> men det var ju så att för att ja men det var vi förra året var ju egentligen när vi började med att ta in nya eh volontärer volontärer och År, åren innan det så har jag ändå varit där och gästat och så precis spelarna. och då sa vi ju det att ja, men varför alltså du har ju bra presence i kameran när vi sitter tillsammans och tack tackar så så därför tänkte vi att ja men då gör vi dig till programledare tillsammans med mig. Ja. Och sedan så testar vi så liksom vi testar vattnet lite. Ja, i man och det var det var jag jättenöjd att vi gjorde för det var så fantastiskt roligt. <laughs> och det var exakt samma sak vi gjorde med med skifftrafik. Ja, precis. Och så för han har också varit och gästat varje gång. För mm. vi tänkte vi att ja men han har varit med tidigare, han vet lite vad som händer. Vi testar vattnet lite så får han sitta med med brustarna. Ja, i man. Och så gjorde vi exakt samma sak med Swedish Cheese mm. som fick sitta med Joje. Mm. No. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Men då tänkte jag så här, har du några sådana här insider-information inför nästa stream? För det är ju faktiskt bara, var det tre månader kvar? Tre månader kvar. Ja, kanske kring det har vi öppnat. Jag, jag ja. tänkte mer så här, har du någon idé på vad du ska göra själv på din programledartid? Nej. Nej. Nej. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> Eh är... kommer det bli något roligt uh, roligt projekt eller blir det bara mer en speluppvisning? Eh uh, jag vet inte riktigt än. Jag har inte riktigt har bestämt mig. Ah. Eventuellt blir en hellfront eh uh, uh, speedrun. Ah, om um, uh, Alex skickar en nyckel till mig. Ah. <laughs> ja, ja, ja men det det hoppas vi. Ja, det jag hoppas vi hoppas. verkligen. Då får jag få nyckeln då. Det är det i alla fall. Ja. <laughs> jag tror inte att hon säger nej till mig. Nej. Eh och sen så tror jag inte att hon säger nej till ifall du skulle ge det förslaget att göra den speedrunen på Level Up Heller. Nej. För precis som jag sa här så har ju Sonja faktiskt stöttat oss sedan ja. början nästan mm. så att eh var ju faktiskt att det kom in så för att Hugo Bille var med första året mm. har Soink varit med och sen så har jag så in kvart möte att var igång. Ja, Emma. Vi är jätte jättetacksamma över för det. Ja ja, alltså vi är ju fantastiskt tacksamma för alla sponsorer och speciellt extra tacksamma för för alla sponsorer som har har följt Level Up sen första året. Ja, och som kommer med och fortsätter stötta Level ja. Up också allt efter som hela tiden. Det är jättekul. Derav namnet som som Lotland till exempel. Ja, mm. precis. Som jag har varit och pratat om tidigare. Ja, flera gånger. Flera ja, jag menar sån. Det är trevliga människor. Och det är roligt trevliga människor. Ja, det är... Men om vi gör en liten snygg grej här nu då, eller har du några fler frågor där borta? Nej, inga frågor mer alls. Ja, precis. <laughs> för annars tänkte jag att vi gör en liten snygg övergång här för att Lotland hade ju en liten en liten talkstream här nu i i, I, dagarna. i dagarna. Och då passade ju på att ja, det passar vi på att titta på det här. Ja, det är klart att vi var ju inne i chatten där och titta ja. och de spelade tittade, ju ja. Zelda. Ja, gjorde <laughs> ja. de. De spelade Zelda, ja, Link, Link to the Past. Precis. Och vilket är ett fantastiskt underbart spel. Mm. Ett av de bästa. Ja, och nu var ju det Garry som spelade Jajamän. och han har ju faktiskt inte spelat det här på över 20 år. Nej. Och och då, då då kom det två stycken jättekaxiga tyckna personer in i chatten och tyckte nu jädra ska vi spela i kapp här. Det det var faktiskt de som tyckte att ja ni kommer ju säkertligen kunna spela i kapp oss här när ni sitter där hemma. Och då tyckte jag att challenge accepted. Ja no, lite så. <laughs> och då tyckte vi att och då, då skrev ju Lattil som satt jämte och så och tittade på det här och skrev att ja ah, men nu har de kommit så här långt nu. De har kommit så här ja, långt. Ja så man fick kn uppåt jag fick kn uppåt här till den. Så vi satt ju och spelade igenom det här fast då tyckte de också att ja ah, men för att det ska bli rättvist för att ni spelar ju det här i saket jätteofta så var vi tvungna att klara 100 Jopp yep. och det gjorde ni också. Det gjorde vi. Pre <laughs> precis innan de klarade klarade sin. Ja, jo man. Och jag tyckte att det var väldigt strängt av För att inte ha spelat ja. det på så många år så mm. tycker jag att han gjorde ett fantastiskt jobb. Otroligt bra jobb. Jag, jag hade inte, antagligen inte gjort det. Nej, nej, skulle jag ha spelat ett <skratt> spel som jag inte har spelat på 20 år så skulle jag inte spela så bra. Om vi säger nej, så. Nej, precis. <skratt> jag hade inte spelat till väl på 20 år. Nej, hur <skratt> <skratt> visste vi hur det gick? <skratt> ja, jag dog jag dog några gånger. Det är bara så där. Nej, så att det var det var jättekul det, det gjorde det, det gjorde vi bara för att det var en kul grej. Ja Men... precis, det var ju en jättekul grej. Ja. De uppskattade det och vi andra i chatten uppskattade också de små uppdateringarna vi fick. Mm. Nej, det var jätteroligt <skratt> faktiskt. Eh så fick ju vi sitta där allihammans runt en skärm när jag spelade. Det kan inte varit kul för för er andra. <skratt> Fast <skratt> sen, sen, sen sen så hade jag ju hjälp av två stycken väldigt duktiga sällaspelare också. Får jag får jag ju också säga <skratt> min, min, min lilla bror Gabriel och och Swedish Cheese här satt ju faktiskt och hjälpte mig. Ja <skratt> ju. Jag, jag har lite problem med standardversionen men av längs det pass för att det inte var grejer. Jag spelar bara randomize. Det var, det var det var lite samma problem som jag hade så det var liksom man sprang runt överallt det bara behöver vi gå in här. För det finns det någonting här i den riktiga versionen så, så vi bara liksom vi var tvungna att gå in överallt ändå för att hitta allting. Men ja, det är bra, det ja. kan ni gott ha. Ja. Men det jag ville komma fram till här då att det är det är ett gammalt snässpel det här. Ja. Och det är ju faktiskt så att jag har införskaffat mig själv en julklapp. Ja. Alltså med en snäs classic. Det är nice. O det är ju det är ju så att jag tyckte att det jag det, det jag vill ha det och sen så samtidigt visste jag ju om då att de har ju slutat tillverka dem också. Ja precis och det är ju liksom det det är ju nu det är dags att köpa dem för sen mm. är det för sent. Ja, när de det... när de som finns i butik är mm. slut då då då är det slut. Precis. Sen var... kommer ju det självklart komma uppe gångna det på internet och sånt där för tokpriser istället. Ja, precis. Eh så därför så tänkte jag som så att jag såg att det fanns på det, det, det var slut på Alla de här ställena som som man i vanliga fall kan tänka sig att det finns på typ NetOnNet och uh, Clas Ohlson, nej inte Clas Ohlson, Shell eh, Company ja, ja. och liksom andra här. Så att jag tänkte som så för jag har sett den på Clas Ohlson. Jag ja. tänkte att jag åker dit och tittar ifall det finns där. Ja, och det är där, ju inget ställe man tänker att dit åker jag och köper spel. Nej, precis. Och där fanns det kvar. Ja. Så då har uh, inte folk tänkt så. Så du har inte <laughs> så att precis så så fick jag min minsnästklassik. O det var ju en av de få som vi hade kvar. De som de hade kvar. Så att jag är jättenöjd över det beslutet. Så att ja, så nu ska jag tänker att jag ska prata lite om Snäpps klassikern. Ja, men det tycker jag verkligen att du ska. Den kommer ju med 20 plus 1 spel, Jajamän. vilket är lite intressant. Eh jag förstod inte riktigt vad det betydde för ens för ens jag fick det förklarat för mig jag var så weird cheesy igår. Jag fick det faktiskt förklara att uh, när jag tittade på Herona andra och igenom alla spelen. Ja ja. Ja, för ja. jag var också där bara på då plus ett. Ja. <laughs> Så det är 20 spel plus ett och det här plus ettet är ju då Starfox 2. Ja. Ja. Och Starfox för oss i i Europaland. Det hette ju inte det Starfox egentligen Nej. från början. Det hette Starwing. Ja, precis. Starwing heter det till till SNES sen ja. får vi säga också. Lailat Wars till 64. Precis. Laila Thor ska mig och. Och det var det det är ju bara för att det finns någon något företag som heter Starfox va. Eh just när Starfox tog in i Europa eh så låg jag vet inte om Nintendo of Europe fortfarande lägger i Tyskland. Men jag står var det ett registrerat bolaget i Tyskland. Och det fanns ett registrerat bolag i Tyskland som hette Starfox. Ja. Och det blev en massa copyrightintriger där. Aha. För Star Fox Water, ett rätt så stort bolag på den tiden. Mm. Jag tror inte ens att de existerar längre. Nej, men men, men just då eh för att undvika eh att bli stämda så var de tvungna att döpa om spelet. Mm. Aha. Och det gjordes ju med ganska många spel. Ja. Många speltitlar som har fått andra namn. Det är därför som det har varit så lite konstiga saker. Eh det finns ju väldigt många speltitlar som har fått byta namn. Till exempel ett annat spel som finns på den här listan som är Final Fantasy 3. Ja. Den hette ju Final Fantasy 6. Det det kommer ifrån i från Japan då. Mhm. Eh men i i Europa så fick vi inte det utan vi fick Final Fantasy 1 och 2 som är och 2:an är Final Fantasy 4. Och sen så fick vi 3 som är Final Fantasy 6 då. Tur att de vi inte krona till det. Ja, och sedan efter det efter efter det så kom 7. <laughs> Så de kan inte räkna på Skinex. Nej precis. Det var 1 2 3 7. Som Vad vi här i Europa fick då? och det var ju väldigt många som tyckte att det var väldigt förvirrande. Ja, det är det Men... är fortfarande förvirrande än idag. Ja ja, absolut. Så att eh 1 2 5 3. Ja ja. kunde det räkna så. Så att det blev blev det blev väldigt mycket sån här frågetecken eh som Final Fantasy 2 3 och 5 släpptes ju inte i Europa. Så det har ju varit lite såna här saker även ni i USA va till och med. Mm. Eh så att de de har ju varit de har ju kommit nu i efterhand det har de kommit till DS och såna saker och då har vi till slut fått dem i någon form. Ja. Ja men spel. eh re-releaseerna är inte bra alltså. Eh du tänker du på de de som ser ut som typ Android figurer? Mm. Ja, nej de är inte bra. Däremot så finns det ju både femman och 3:an tror jag finns det 3DS som är med sådana små 3D-modeller som de kör i 3DS:en. Mm. Sen, släpp, uh, ny, sen uh, släppte sen nyläppte ju de de igen till PS6:an också fler, flertalet av titlarna i form av till exempel Final Fantasy Entalogy mm. som var två stycken från ja. Fantasy. Ja. Så att eh uh, de de de har ju släppt väldigt mycket såna de de har försökt. Ja, <laughs> Så i precis. Så det hjälpte han att få precis. släppa ut dem, men de du... ligger alla på Android också upp till typ 8:an ja, tror jag. Men men eh uh, just uh, originalspelet är inte original. Nej. <laughs> Nej. Ja, okej. Okay. Om man måste vara uppkopplad mot internet typ hela tiden för att ens kunna spela. Åh fan. För man måste ladda ner från servern hela tiden. Mm. Jag har testat det med Chrono Trigger som de också har släppt på Android. Mm. Uh, gick inte att spela offline, men uh, kunde typ spela första området offline. Samma vad okay. funkar det ha internet. Sånt är ju lite drygt på på på ett spel som inte är multiplayer. Ja. Det, det Nej, såg ju lär inte. Ursäkta. Det, det det det är inte bra. Nej, nej. Men, Men Snäs klassiker alltså. Snäs klassikern, ja. Den innehåller då som sagt 21 spel. Och det är de spelen är riktiga bangers alltså. De är riktiga riktiga kanontitlar allihopa. Ja, jamen, till och med de titlarna så har fått gnälle på så jag säger hey, det. Nej, de är ju de bästa på dem. Ja, precis så det det är väldigt väldigt eh, speciellt om man då jämför med PlayStation klassiken som vi har diskuterat ett par gånger i podden må många gånger men talar vi inte om nej vi, vi, vi, vi har pratat om den om den i Adnosium nu så att det det It's räcker det är black sheep ja precis och sedan har vi även NES klassiken också då som den har ett par bra titlar men ganska så skakat bibliotek då men har The Warriors Woods nej Nej sen. Tror inte det är. Men det är bra att det finns på Switch. Det är bra att det finns på Switch. <laughs> jag jag tänkte precis säga det det här med NES Classic. Alltså mm. jag var lite nyfiken på NES Classic i början mm. men sa ju inte ta tummen nu då skaffat mig en. Nej. Och sen så kommer ju Whatever Nintendo med sin online tjänst. Mm. där även Nesb biblioteket ingår som de hela tiden förnyar ja. och även har uppgraderat podsätt så att du faktiskt kan spela det online. Ja. Mm. Och då känner jag ska jag verkligen lägga pengar på Nes klasser? <laughs> nej, nej, det tror jag inte är en bra idé. Nej. Speciellt eftersom sagt också det spel spelbiblioteket är inte on, up, up to par enligt mig. Nej. Eh jag tyckte inte att alla titlarna var så bra. Det finns ett par bra titlar självklart. Du har ju klassiska titlar som Zelda och och jag tror att Link's Adventure me också. Så Zelda 2 alltså. Jag har inte koll, men, men Link's Adventure är jädra bra. Det är väldigt bra. <laughs> eh och eh, Super Mario då och sen liksom klassikerna, Nej, men. men men sen så är det lite så där eh halvbra spel, ja. kan man säga. De lyckades mycket bättre med SNESen. De de tog verkligen den kritiken de hade fått eh, om spel spelbiblioteket till till SNESen och verkligen de la till fler spel och bättre titlar, starkare titlar om man ska säga. Ja, i man. Och inte bara starkare Asien titlar mm, som nej. till exempel Prayser som gjorde. Nej. Mm. Precis, utan även titlar, men men det var däremot ett par starka Asien titlar också ja. som eh, vi inte hade här i Europa som sagt. Starfox 2 exempelvis då ja. eller eller eh, Super Mario RPG. Ja. Mm. Ja, precis. Som... Den hade ju vi tydligen inte i Europa. Nej. Det hade Sejsta. vi Nej, det hade vi ju inte. Eh men hade man tur så hade man ju en en kompis vars far importerade väldigt mycket spel. Jopp. Eh <laughs> eller eller så så var det bömmar inte en kompis utan det var mins egna pappa. Ja. <laughs> Precis. Jag och Rafael har varit väldigt bortskämda när det kommer till konsolspel som mm. inte har existerat i Europa mm. just då på grund av att min pappa och en väldigt nära vän till honom importerade spel från både USA och Asien. Ja. Gårdagen ungdomar så. Ja, ja, precis. Precis. Bortskämda är de eller vad de. <laughs> så så det är ju faktiskt ett av mina barndomsfavoriter ja. är Super Mario RPG och när jag säger det så tittar folk på mig som att nej, det kan det inte vara det fanns inte. Nej, precis. <laughs> nej, Super Mario RPG är liksom ett av de bästa som Square Enix har gjort. Ja. Jag tycker det är underbart. Ja. Det det är ett fantastiskt spel och sedan så har vi andra fantastiska titlar som FC och Donkey Kong Country. Mm. Då kommer Rare in där igen. Ja. Jaha. Inte bara Rare. Nej. Ja, de är inte underbara längre, men man vunderbara då. Ja ja, ja ja. <laughs> Fast Ray gör faktiskt bra grejer idag också. Ja, det händer. Ja. Ja, alltså vad folk än må säger så kommer jag alltid ha lite kärlek till Sea of Thieves. Ja, samma här. Ja, och det är, ju, det är ett fantastiskt roligt spel med vänner. Ja, det är ju det och grejen är att idag är ju det så himla mycket mer utvecklat. Jag tror ju de Kanske var lite för tidiga med att släppa det. De kanske skulle ja. ha hållit inne det lite till. Mm. För att folk blev ju väldigt besvikna på grund av the lack of content. Ja. Mm. Men den lacken of content, den finns ju där nu. Ja, nu är det ju det ingen läcka av kontor för nu har ju de bara maxat in saker. Och de de har ju också alldeles nyligen gått ut och sagt att det här är bara början. Ja. Oh. Så att uh... <laughs> så vi har mycket att förvänta. Just det, början. Just det början. Yes. Men nu ska vi inte prata om ja, Theths. Vi fortsätter på den här fantastiska listan. Vi har Castlevania 4. Konami kommer in där och med ett fantastiskt spel. Eh, uh, Link to the Past som vi pratade om här innan. Oh, ja, ja. E Golzen Ghost som är uppföljaren på Golzen Goblins som är ett fruktansvärt sportspel. Men förstår jag inte. Jo, inte det... det är ditt favoritspel? Nej, det är det inte. <laughs> säker? Jag är helt säker. Sedan så kommer ju också då Earthbound som hette Mother va? Mother Bara ja, Mother. Bara Mother. Ettan hette Mother någonting någonting. Ja. Någonting. Ja, någonting då. <laughs> det är bra, det är bra. Det är den översättningen av Bound då. Men sen så har vi Contra 3 som i som var är mycket häftigare i den i den europeiska versionen mm. för då heter det Pro Protector istället. Ah, <laughs> nu nu kopplar det vilket nu. spel. <laughs> och då fick man vara häftiga robotar som sprang runt och sköt saker istället för att vara två stycken macho eh, Rambo kopier. Ja, men censur. Ja, underbara censur. <laughs> ja, men censuren gör på det sättet och du kan stå helt bakom den. <laughs> för att den äh, det är mycket häftigare. Sen så har vi ju Super Super Punch Out, är eh, ett av mina favoritspel. Jo tack, jag Jag jag har aldrig varit så himla förtjust i det där. Nej. Men men jag vet inte jag skulle ju säga att jag har ju otroligt många timmar i det spelet på grund av dig. Det tänker jag <laughs> mig. På grund av dig. Du är väl Ja, Jensson. Ja, ja. Eh, Super Metroid. Ja. Fantastiskt spel. Jo ja. Eh, Final Fantasy 3 som pratade om här också innan då. Fantastiskt spel ett och ett av de bästa. Ett av de bästa spelen. Eh, Star Fox 2 som sagt och Star Fox 1 också eh Super Mario RPG som vi pratade om här alldeles nyss, Super Mario Kart också ett sånt spel som är riktig liksom ja, ja mensan. Mega Man X också riktig klassiker. Vi hade ju eh en medlem som tog med sig sin eh, snäpps klassiker eh, till, till Level Ups senaste medlemskväll. Mm, ja. Och det slutade ju med att eh, Ultrafail speedrunade Mega Man. <laughs> Det, det var han ville ju att jag skulle göra det. Det var inte mitt fel. Han tvingade dig. Ja, tvingade mig. Ja, du kände dig så tvingad. Ja, man kan inte säga nej till en sån sadpojke. Nej, han han kom han kom och sa sa det till mig. Ultrafell kan inte du komma och spela kan inte du komma och spela lite mega men jag tyckte jo det. Är klart att jag kan. Om jag måste spela med dig mega men. Eh så att det det satte jag oh, jag satt och spela igenom det. Jag, tog, nej, jag klarade faktiskt på 1 timme och 20 minuter någonting där, ja, så där så vet. Och det var ganska roligt också för att uh, det var en hel del folk inne vid den stora TV:n som brukar vara liksom main attraktionen. Ja. Alla helt plötsligt försvann och så satt alla instängda i ett litet rum och så nästan klassik och tittade när du spelade. Ja. <laughs> Ut fantastiskt. Ja det var faktiskt väldigt kul. Eh och sedan så kommer vi till dina favoritspel på den här konsolen. Oh, ja, jo. Kirby Superstar och Kirby eh, Kirby's Dream Course. Ja. Eh ett av dem är ett Kirby golfspel. Ja, The Kirby är Golfbollen. Precis. Det är <laughs> fantastiskt roligt och det är ju ett pusselspel. Ja, det är det. Det är vad ska man säga? Minigolf/pusselspel. Mm. Och det är fantastiskt och det är kuligt svårt när du kommer fram ett par banor och det det är verkligen så att man blir frustrerad av det. Jag kan jag tänka med det. Och det är även fantastiskt roligt att se andra sitta och spela det och försöka lista ut de här dumma sakerna. Ja. Eh och sen Kirby Superstar då, men det är det är lite lite mini games va. Ja, precis, det är flera små spel i ett. Ja, och eh du har ett par små spel upplåsta med en gång mm. och sen när du har klarat dem så kommer det upp ett par till. Aha. Så det är nice. Ja, det är nice. Sen så har vi utöver de Kirby-spelen då så har vi också Yoshi's Island. Oh. Som är Super Mario World 2, Yoshi's Island till och med ifall man ska ta hela titeln. Ja, men. Och det är också ett sånt spel som jag har spenderat alldeles för mycket tid på egentligen för att man fick ju extra världar om man klarade 100% på alla banorna. Så det var vad man tog några göra. Ja, det är klart, det är klart. Men det är en sak som har stört mig lite med det spelet faktiskt. Mm. Jag jag tycker det är ett fantastiskt roligt spel. Mm. Jag säger ingenting om det, Nej. men jag tycker inte det är ett Super Mario World. Nej, det är ju lite så. Ja, alltså ja. som sagt ett jätteroligt spel säger ingenting om det, men när jag tänker på Super Mario World då mm. tänker jag på Super Mario World. Ja. Och vill jag ha en uppföljare då som mm. som en 2 ska vara, ja. då tycker jag att det ska vara mer likt. Det är ju egentligen ett helt eget spel. Ja, de borde inte ha kört Super Mario World 2 titeln. Nej, det hade man borde bara ha tagit Yoshi's, Yoshi's Island eller Yoshi liksom. Men hette det Super Mario World 2 i Japan? Det är ju, ah, det, det så sa det kanske du. inte gjorde. Jag tror inte att det gjorde Nej. det där. Det kan ha varit vi är européer mm. som strular till namnet uh, ja, igen. No <laughs> amerikanerna N tror jag mig. När det enda var Amerika. Ja. Ja. Innan Reggie kom in och styrde upp. Ja, jo ja, men. <laughs> så kan ju det faktiskt mycket väl vara att det mm. faktiskt inte är originalets fel. Nej, precis. Det är någon på vägen där men, som Men men spelet är ju väldigt väldigt bra. Åh <skratt> oh ja, det är det. Och fantastisk speedrun med extremt många knapptryckningar per sekund. Yeah, okay! det, det är, det är, det är ja. Okej. Ja, den de de så här riktigt knasiga speedrun så är de. Ja, äh, vad de heter? Eh äh, tryhard. Ja. Ja, det är han som är värd så kort hålla. Det är precis. Okej. Okay. Ja, hon har ju sina egna emotes i Twitch Global också. Aha. <laughs> Och sedan avslutar vi med Street Fighter 2 Turbo, ett annat spel som vi har spelat jättemycket tillsammans nu vadå. Oh, ja. <laughs> Jag har ju min absoluta favorit, Ken Masters. Ja, ja men. Eh, mm -hmm. det var faktiskt så när vi vi pratar ju lite om lite andra saker häromkring också. Men det var faktiskt så att du åtbesökte Street Fighter-animén va? Ja, För inte det så gjorde länge jag. <laughs> det gjorde jag faktiskt. Ja. Och grejen är att jag har inte sett han när jag var liten. Nej, nej. Och jag tyckte ju att han var fantastiskt häftig när jag var liten. Ja, ja. Den är inte så häftig i vuxen ålder. Men den är fortfarande bättre än filmen. Oh ja. ja. Oh ja. Eh kanske ska jag säga filmerna. Ja, ja. precis, precis. Sån Li filmen är mm. Nej, nej, tack. Mm. Nej, tack. Eh, den har jag försökt förtränga. Ja. Men i alla fall så att det är, det är ju också så att alla de här spelen det är verkligen Nu nu är det ju så också att precis som du hade din 64 här nu då så är ju SNESen är ju det är min konsoll. Ja, det man. var ju den som jag spelade mest spel på när jag var liten så det är ju klart att det är en hög nostalgifaktor. Men många av de här spelen är ju spel som jag har spelat inte spelade när jag spelade då. Utan då spelat i efterhand. Precis. Eh jag höll på att glömma det jag skulle jag har ju sparat en till sista också. Ja. En titel till sista där som är Secret of Mana. Ja. Ock cirkelformarna är ju ett spel som både du och jag har spelat otroligt mycket tillsammans. Jo oh ja. Eh uh, och det det är ju det är ju där också som jag har pratat om tidigare i podden och vi har pratat om mina specifika eh uh, mysminnen så är ju ett av mina när jag klarade det tillsammans med min far. Ja, jo man. Eh uh, i en liten <laughs> en liten uh, lägenhet i den lilla lilla staden Heby. <laughs> <laughs> så att uh, där var det där är ju ett spel som verkligen så här det var egentligen var egentligen det som fick mig att köpa konsolen från början. Ja. Och därför tänkte jag att spara det till sist. Eh för att inte nog med att originalspelet kostar mer än vad hela den här konsolen gör. Utan det är ju också jag vill ha det spelet och spela kunna spela hemma. Ja. För att mitt SNES försvann i en flytt och då tillsammans med cirkel av mona som jag hade inbox och ah. med med guide och allt möjligt i så att eh, det är så här i, så här i efterhand nu så ja, är ju en liten lessan. Men en liten lessan över det. Jag var ju väldigt ledsen då också kan jag ju säga att ja. man inte kunde spela de spelen men eh, men nu så Nu hur ledsen är man annorlunda? Precis. <laughs> nu är jag ledsen utav både både nostalgifaktorn och det att hade jag sålt det så hade jag <laughs> kunnat köpa en PS4 liksom. <laughs> Så att ja, nej, det det är ju prisvärt. Gör alltså alla de här titlarna, många av titlarna är ju väldigt efter eftertraktade i fysiska kopier ja, idag i retro, retro communityt. Ja. Så att skulle du lägga ihop alla de här titlarna och titta på hur mycket de faktiskt är värda, så skulle de vara värda mycket mycket mer än vad själva konsolen är. Ja, precis. Så att det är en väldigt prisvärd konsol på det sättet också. Jo. Ja. Så att ja, det det var i alla fall det, det var ju ung för det. Alltså det är ju det är en otrolig lineup av spel och eh i mars 31:e eh, 31:a 31 mars så precis innan ju, eh, april här 2018 så hade de han sålt 5,8 5,28 miljoner kopier redan då. Det är ett par stycken. Det är ett par stycken. Ja. <laughs> och sen har de funnit ett halvår till utöver det då så att det skulle vi kunna gissa på att vi i alla fall uppe i 7-8 miljoner kopier utav den här skulle chansa på något sånt gör. Ja. Så att det det är helt helt otroligt att eh, den sålde så bra, men det är ju för att de hade den här fantastiska line-upen line av mm. spel också. Ja. Och det finns någonting för alla verkligen. Du har plattformer spel med Super Mario och och du har pusselspel som Kirby's Dreamland och du har flygsimulatorer med Star Fox och du har liksom RPG:n med med Secret of Mana som är en sorts RPG och så har du Earthbound och och som ett annat och sen så har du ju då Super Mario RPG som är helt eget. Det är inget annat spel som är som Super Mario RPG. <laughs> så att det nej, det enda som saknades här i den här samlingen för mig är Chrono Trigger. Ja. Ja, det håller jag med om. Det är det enda som jag känner att ja men det det det hade jag kunnat lägga till som en sån här det här behövde varit med egentligen. Mm. Ja. Som ett av de stora klassikerna till SNESen. Sen Ajma. är det klart att liksom Dog Gone Country 2 och 3 och liksom andra ja, ja. andra andra är... såna titlar också det det hade ju kunnat mm. definitivt kunnat läggas in men eller Killer Instinct som vi pratade om ja. eller nå no, ja uh, uh, uh, Snässen hade många bra spel Mortal oh, Kombat ja, ja. Mm. Men återigen det, det det för mig är ju de andra spelen i såna här ja absolut de här har ju kunnat läggas till Ja men, men... de här som är nu är det shit. Precis, jag hade jag har inte bytt ut något av de mot något av de andra spelen förutom möjligtvis då äh, lägga till Chrono, äh, Chrono Trigger för att det det är liksom ett ett av de här andra jättestora titlarna. Mm. Ja, i man. Och sen då kan ju vi påpeka som som vi nämnde i tidigare avsnitt som inte var så länge sen, mm, att äh, den är ju mycket mycket bättre än eh, PlayStation. Ja. <laughs> Men kan ju kunde ju till och med emulera PlayStation spelen bättre än vad PlayStation klassiken kunde göra så precis, att Precis, eh. precis. Så mm. så det, det är verkligen en maskin som är värd pengarna och har du funderingar på att skaffa såna här classics, se till att skaffa dem nu för som vi påpeka, dan eh slutar tillverkas. Mm. De hade ju prognoser på att de trodde att de kommer ta slut eh, efter julhelgen. Ja eh i i Amerika då visst i ligen men Ja precis det sitter finns säkert ett par butiker som sitter på några och heter det versionen fortfarande Mm jag skulle också gissa på att ett par butiker faktiskt inte har ställt fram vissa för att kunna sälja dem även efter julhelgen efter ja. julruschen när folk ändå köper allting för att kunna sälja fortfarande sälja dem för för att, full... att slippa rea utom Precis så kan de fortfarande sälja dem för fullprisen Mm det så hade jag gjort i alla fall om jag Ja men ja, det är alltså det handlar ju om att tjäna pengar i det fallet. <går> ja men precis. Men det är väl lugnt för dig att ha säg om nästa klassiken. Jag är bara av att ha haft den i ett par dagar nu så är jag är redan sjukt nöjd med med konsolen. Den får lite på alldeles utmärkt också. Är det är jättebra. Ja. Ja. Ja. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. helt helt otroligt faktiskt. Helt otroligt. Ska vi hoppa vidare? Vi hoppar vidare. Ska vi? Ja, oh, oh. ja. Nu har jag varit igång och spelat igen. Ja. Nu har du spelat den här gången då. Nu har jag spelat ett gudaspel. Ja. Ja. Jag har spelat The Universeim ja. som jag påpekat jag skulle spela. Precis, det pratade vi om förra avsnittet. Ja, så nu har jag spelat det. Mm. Och det är verkligen ett gudaspel? Det är det. Du är gud. Du, du. spelar som gud. Ja. Och tar hand om en civilisation. Mm, mm. från från start från att det inte finns någonting helt enkelt. Och alltså jag älskar grafiken och jag vet inte hur jag ska förklara den. Nej. Men den är så hemskt mysig gjord. Mm. Den är jättefin. Mm. Och så gillar jag när de har den här planet stilen. Ja. Eh, hur ska man förklara den? Jag vet inte riktigt. Sweets. Eh uh, svärdsk ja, nämen istället för att du bara ser en platt karta, ett landskap, mm. så ser ju du alltså hela planeten och planeten är format på ett sånt sätt att du ser ju liksom det runda och allting samtidigt som du går över den. Ja, du ser du ser liksom kurvaturen av planeten på något sätt samtidigt. Ja, precis. Du... Mm. Och det det är jättemycket i stil. Mm. Och sen jo, då, den är platt. <laughs> ja, precis. Ja. Precis. Och sen när de har lagt in en Helt meningslös grej som jag bara var fascinerad över o bara upprepa och upprepa och upprepa. Mm. Eh det är ju precis som alla andra byggsimulator och civilisation spel då att du kan ju åka över kartan och sånt där. Ja. Och det här är ju 3D så att det sticker ju upp berg och såna här grejer så om du har zoomat in för mycket Och börjar fort åka, mm. då krockar du in i bergen och det kommer upp sprickor på skärmen och grejer. <laughs> ja, jag gillar såna detaljer. Ja, ja. helt meningslöst, gör ingenting för gameplayet, men det är så roligt att de har gjort det. Ja. Det och när man hittar såna grejer så blir jag bara, "Åh, jag måste göra det igen, igen mm. igen." <laughs> så det är jättekul, men i alla fall. Du börjar då med att du ska sätta ut en byggnad för att börja civilisationen. Mm. Och då är det 100% valfritt på hela planeten vart du vill sätta utan att ha byggnader att börja finns inget liksom stopp. Nej. Eh uh, och det finns ju rekommendationer. Rekommendationen är ju att placera ut startbyggnaden nära resources. Ja, men det det är så som normala saker som som vattensten och mm. Mm. Uh, trä. Mm. Så här klassiska saker du behöver för att börja bygga. Du börjar bygga i stenåldern. Ja, gör du. Och när du sätter ut din första byggnad så får du två stycken nuggets. Det heter inte människor i det här spelet, de heter nuggets och ja, de stavas som chicken nuggets. Så yep, det är nuggets. Och de bara de är ju skitsöta också. Det är och krävande och gnälliga. Eh, så det du gör är helt enkelt att du övervakar den här civilisationen och säger till dem vad de ska göra, men du kan inte styra gubbarna. Nej, nej, utan nej. De, de de styr sig själva, men du kan ja. Ja, du ser ju. Det verkar ju om lite. Ja, precis. Du till exempel säger till dem att ja men nu behöver ni ett sjukhus. Så där vill jag ha ett sjukhus, så går de och bygger det åt dig. Mm. Men ta till exempel såna här klassiska saker om man går tillbaka till Age of Empires och sånt där som inte är ett gudaspel Nej. utan ett RTS. Ja. Då får ju du bygga upp liksom hus och alla såna där saker. Sånt bygger de här invånarna själva. Okej. Okay. Ju mer då, ju mer de förökar sig, ju mer bygger de själva och såna grejer också då. Mm. O och, och sen är det ett forskningsträd i det här spelet utan dess like som är skitkul med massa olika vägar att gå. Och det är också sån här grej som att du kan ju inte bygga hur mycket som helst om du inte har forskat grejna. Nej, nej. Det är så ja, så, sånt gillar jag. Det det är positiva saker. Mm. Det är mycket micromanaging. Du har gudakrafter mm. eftersom du du är gud så att du kan kasta blixtar och få folk till att bli förälskade och sätta eld på saker och massor av kul kan man göra. Ehm mm. uh, och samtidigt som du bygger och sånt det här också poppar ju typ andra civilisationer på den här planeten. Och de kan vara snälla och de kan vara elaka. Jag stöter tydligen på en ganska taskig civilisation okay. för att i gemenamellan rymd så börjar de hota mina invånare. Mm. Och tycker snällt. Ja, och tycker så här, ja men nu ska ni ge mig så här mycket mat, eh så här mycket sten då så här, mycket trä. Och det roligaste då får inte du som spelare välja om du ska göra detta eller inte. Utan dina invånare röstar. Okej. Om de vill göra det här eller inte. Det är ju jättekul. Ja, det är emot så är ju du gud. Så du kan ju påverka resultatet genom mm. att tycka att ja men jag som är gud tycker ju att vi borde göra så här. Mm. Och sen har du alltid en mätare i det här spelet med followers eller believers ja. så du kan ju tappa för, för, för, liksom folk som tror på dig och sånt. Mm. Så ju mer folk som tror på dig, ju mer kan du påverka såna beslut. Aha. För att de som verkligen följer guden, de kommer ju lyssna och rösta så som guden tycker. Mm. O och, och det är inte bara då med med stammar och sånt som är elaka mot dig och sånt utan med jämnamällarum så måste ju byn ha en ledare. Ja, jämen. Ja, och då kom då är det tre av invånarna, tre av nuggetarna mm. som kommer upp som man kan rusta på då i typ borgmästarevalet. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. <laughs> och varje och heter det nugget har en buff som de får om de blir ledare då. Ah. Så hela eller hela, hela byn får ju då. Jo, jo, precis, då. precis. Och inte därför du heller inte välja Vilken mm. av de här tre? Nej nej, du är inte invånare, du är gud. Nej. Så invånarna <laughs> röstar ju om vilken av och heter de här då som mm. som ska vara den nya ledaren. Ja men. Och även där då kommer vi in att du kan ju påverka valet genom att tycka att det här är lite mer min representant. Ja. Okay. Och då kommer ju dina följare hellre rösta på dan. Ja ja. Ja, eller så kan du fullständigt skita i det och låta dina invånare bestämma och rikta spelet ut efter det istället för att själv rikta det, vilket kan göra att det blir ett helt annat moment av vad du hade tänkt dig. Mm. Vilket också är ganska roligt. Det alltså det här låter det här låter som någonting jag behöver skaffa. Ja, alltså det är fantastiskt. Och jag då? Jag man ska inte hota mig. Ja oj oj oj. Jag jag är, jag jag är en rättvis gud, men jag kan vara elak. Ja. Så jag tyckte ju att nej. Gud gud tycker att ni ska inte ge dem massa saker. Nej. Nej. Och och sen då när de hade röstat nej. Mm. Så letade jag upp dem på den här planeten. Så tände jag eld på hela all skog som fanns omkring dem och hela deras by och det blev brand överallt. Så det, sagt, du, är, ja, du är du är du är rättvis men bucka du med mig bucka jag tillbaks. Ja, så hyckligt är det. Man det var jättekul lite senare in i spelet så var jag ju tvungen att gå bort och kolla om de var helt utrotade och sånt då. Ja. Då var det massa svarta förstörda träd överallt och i mitten har de fått upp två hus. <laughs> <laughs> Då tycker jag faktiskt lite synd om dem. <laughs> <laughs> ja. Men så som sagt, det finns fantastiskt mycket att göra i spelet. Det är väldigt väldigt tidigt uh, alfa stadie. Mm. Fast ändå har de typ hållt på i 7 år. Ja, men med tanke på hur hur det känns utvecklat så så känns det rimligt. Det eh, det som är utvecklat anser jag vara väldigt väl gjort mm. både grafiskt och och systemmässigt. Mm. Och eh, grejen är ju den att det har inte varit i early access längre än eh, 28 augusti 2018. Det är ju knappt ett halvår. Precis, ja. men de har ju haft founders och grejer innan någon liknande möjlighet så men det brukar man ju kunna ha ja. från på olika sätt Ja men och det det är ett litet indieföretag som gör det här spelet mm. och det är klart att det, det tar längre tid än när EA eller Blizzard ja, håller på med sina jo, grejer de har de lite har... mer folk och pengar bakom så att säga Precis de har ju resurserna till att utveckla snabbare och Och ja, och tanken med det här spelet är att du börjar på stenåldern mm. och så kommer kommer det, din civilisation utvecklas ända upp till nutid och ännu längre fram då att liksom vi börjar skicka raketer till rymden och grejer. Mm. Tyvärr nu då som sagt är det alfa stadie mm. så att du är fast på stenåldern. Du kommer inte förbi stenåldern annars för att det finns inte. Nej. Nej. <laughs> så och grejen är att spelet kostar 28 euro. Det är inte farligt. Det är en tolkningsfråga. Det är jättemånga som har gnällt över priset för jo. att de tycker att det är för lite content. Eh, mm, mm. jag köpte det på rea. Ja. Jag betalade 20 euro tror jag det var eller nåt mm, sånt. Mm. Och nej, det gjorde jag ju inte alls. Nej, du, jag, fick, jag fick ju det fick av ju Larsson. Vad ja, precis? Var min kompis, julklapp. Ja. Och och jag fick inte bara det, jag fick ju limited edition versionen. Ooh. Mm -hmm. mm -hmm. Så jag betalade inte nåt för det. Men jag tycker det är 100% värt att spela det här spelet om man går in med inställningen att det är i alfa stadie mm. förväntar det inte ett komplett spel. Mm. Mm. Men samtidigt så är det så också att köper du det nu i Early Access så är det oftast billigare. Är det är oftast billigare än vad det kommer vara när det faktiskt faktiskt släpps sen. Ja, det är ju Precis. faktiskt de flesta som håller på lite med Early Access vet ju det att mm. Early Access har ju ett eget pris och sen när det släpps så kommer ordinarie pris mm. och det är ju oftast dyrare. Mm. Och då är det så också att du har ju också när det är i så här tidigt stadie så har ju du som spelare möjlighet att kunna påverka utvecklingen idag också genom att ge feedback. Ja, det är ju lite det som är tanken med mm. alfa och beta och sånt mm. här. Det är ju mm. att vi spelare ska hjälpa dem och säga att ni kanske skulle se det så här. Ja, precis. Men ja, um, uh? jag tänkte fråga hur jämför sig ju Universe med maklassikerna Populus och Black and White. Oh, det var så sjukt många år sen jag har spelare de. Men alltså ta till exempel Black and White har ju vad ska vad heter de djuren? In, typ inkarnationer av gudarna. Mm. Avatare uh, avatare ja. Mm. Precis. Nåt sånt finns ju inte i det här utan du du är ju gud som inte syns på planeten utan du du sitter ju uppe på månen <laughs> typ. Eh uh, Poplus kom jag inte ihåg hur det var för det var så länge sen. Ja, jag spelade Hyfsat nyligen. När jag såg Hyfsat nyligen så var det väl fem år sen. <laughs> eh, det, det är ju väldigt basic, men det var ju också det första, ja, gudaspelet. Mm. Alltså grejen är att du har ju en hel del micromanaging i mm. detta spelet om du vill. <laughs> men sen samtidigt så kan du låta väldigt mycket av spelet skötas i sig självt. Så det mm. är det är lite hur du väljer som som spelare att göra. Kan du forma om eh eh jorden liksom formar om planeten formar om terrängen du ska kunna Eh jag jag har inte gått i, alltså jag har inte det finns så himla mycket gudakrafter i det här spelet att jag har inte hunnit gå igenom dem. Ja. Men jag har hittat att jag bland annat kan göra så att det börjar växa träd och grejer mm. så jag antar att jag kommer kunna fläta ut och såna där och grejer och gräva också. diken och Ja, precis, ja. precis. För där kunde man ju redan i Populous. Ja. Ja, det var ju en av liksom huvudgrejerna att man kunde forma om marken. Ja, ja, ja. Mm. Sen sen är ju det som alla andra såna här spel där du tar hand om en en befolkning, du behöver ju mat och såna grejer. Mm. Och det det tyckte jag var en rolig grej för en klassisk i saker såna här spel, det är ju farmer. Ja. Och i detta spelet så har ju du även biomes. Det finns öknar och gräs och skog och såna här grejer. Och farmarna odlar saker beroende på vilket biome de är i. Ah. Eh, som ta till exempel om du har hittat eh, frön till från, från öknen. Mm du kan plantera dem på en, på en gräsfarm men de producerar inte lika mycket och de kostar extra mycket vatten och sånt så att det, du förlorar ju egentligen på att göra det ja och sättet du får nya det är också jättekul energudarnas krafter är eh vad heter det tele teleporting tele telek telekinesis eh, tele eh, telekinesis telekinesis Jag är så dålig på att uttala det, men ja, ni vet vad jag ja, menar. Ja, ja, ja. Det är ju en av gudakrafterna och den här kan ju du använda för att slunga runt nuggets och kasta bort träd och lite allt möjligt sånt där. Precis så som i Black and White. Ja. ja. Mm. Och så hittar ju du frö eller hur heter det, buskar och sånt där då. Mm. Om du rycker upp dem, då har du en viss procentuell chans att få ett frö i handen istället. Okej. Okay. Om du släpper det fröet på en farm Då har då då har alla farmar lärt sig det fröet och så kan du börja odla det på alla farmar. Mm. Aha. Så så får du nya så från början har du bara en eller ett frö mm. som är som är det är äfrukt. Så det vill du bli av med ganska fort. Det var ju det, det var ju det jag berättat att belysning börja odla. Ja, just det. Det är nämligen så här att även då i det här spelet så du du kan byta namn på alla byggnader. Och du kan även byta namn på exakt alla invånare. Alla nuggets. Alla nuggets, ja, precis. Och jag är ju så här när jag får hitta sånt och får möjligheten då börjar jag alltid döpa saker efter folk jag känner. Mm. Efter deras nicknames och sånt yeah. då. Ja. Och jag hade ju Ono oh Spyware i mitt huvud ja. på grund av att hon har ju kört att västkaländer och sånt då. Mm. Så hon fick ju bli en en nugget sådär. Ja. Yeah. Ja. Och så Särbro och sen Kompis fick bli en. Ja. Yeah. Och så skifveld trafik var en. Ja. Yeah. Då de, de tre hade lite lite intriger. Lite krängedrama. Ja, det visade ju sig att Ono oh Spire och Särbro var gifta. Ja. Yeah. Det det hade inte jag en tanke på och jag kände att jag behöver öka populationen. Yeah. Så jag använde den här guda kraften för folkkära. Ja. Yeah. Så jag gjorde ju så att Särbro och skifveld trafik <laughs> blev kära. <laughs> Och och då flyttar ju då gifter de sig och flytta ihop i ett eget hus. Ja. Så så oh no spy. Var var ju helt förkrossad stackaren. Ja. Så så hon börjar ju be till Gud om a, om att jag skulle straffa så här bror som hade varit otrogen mot henne. <här> <här> och det för mig blir det så extra humoristiskt mm. eftersom det det är liksom riktiga namn helt honestly. Ja, jo ja, jo, men även även om de inte hade varit det så är det fortfarande väldigt kul funktion att ha i spelet ja. att att de här invånarna kan be till gud med önskningar och så där. Ja, de saker. de poppar upp som en quest. Ja. De, och så och så när du aktiverar dem så har du en viss tid på dig då att utföra det här. Okej. Okay. <laughs> och så och så det där är jättekul. Mm. Och det är också en grej då att du <clears throat> Du du får du får ju en mätare som sakta tickar upp då med typ mana för att göra din, dina gudakrafter. Mm. Och jag pratar ju om det här med att tappa följare att de inte tror på det och sånt. Ja. Du kan ju bli tvingad att använda dina gudakrafter bara för att visa att du finns. Bara ja. för att visa skrämma skrämma folk. Hoppa på mig. Ja, och det är Annars det som det är saker. det roliga. Det finns flera olika sektioner i gudakrafterna. Mm. var av enne wrath. Ja, oh, lite vrede där. <laughs> du kan aldrig säga liksom... att jag hittar elden nu. Nej, nej. <laughs> <laughs> och så så så det är inte bara såna saker utan jag har kommit fram till en del där jag har börjat utforska energi mm. i det här spelet. Och och då fick jag bygga ett stort ädra batteri. Okej. Okay. Och då de, det är ju stenar. De hade ju inte teknik för, för att bygga de här. Nej. Så jag fick även utforska planeten och försöka hitta delar som har kraschat mekaniska delar då för att sätta ihop den. Aha. Och sen när jag hade satt ihop den, det fanns ju ingen ström i batteriet. <laughs> Nej, då fick jag ju leta upp uh, gudakraften lightning och så skopa oss kvärde så slog ni ner den. jag slut ett par magget samtidigt. Nej nej, sånt som hände batteriet blev fulladdat. Nej no, men gud. <laughs> Jopp. <Yep. laughs> som sagt det är ett fantastiskt spel men förvänta er ett komplett spel så får ni vänta för de är fortfarande i alfa stadie. Mm. Men jag tycker det är fullständigt värt. Det var är så fantastiskt roligt. Ja ja, tror att jag kommer skaffa den när jag kommer hem idag. Då kan vi du och ja, jag med. sitta. Så kan, kan du och jag sitta och spela lite. Ja. Kan säkert du få in både Lattil och Gabriel där också. Ja, det tycker jag. Alltså det är nej, fantastiskt. Det är jättekul att bara titta på det om det mm. är rätt person som spelar och ja, gör massa ja. konstigheter då. Ja. Det det låter helt fantastiskt faktiskt, tycker jag. Jajamän. Och ja det damme det var jag vad jag har att säga om det. Mm. Jag jag säger så här, lyssna inte på allt gnäll som det står på nätet Nej. utan det känns som att många andra alfa och beta spel som vi har pratat om har samma problem mm. och det är att folk tror att det är ett komplett spel. Mm och gnälla på saker som kommer att komma men inte har kommit än. Ja, så att det är lite så där precis som vi har pratat om ganska många gånger tidigare om ni säg gnälla gnäll på rätt brädsaker. Ja men precis. Det finns säkertligen saker att gnälla på i det här spelet också precis jo, som det ja. finns med alla andra spel så att så gnäll på dem. Ja, precis istället för att ja, men det är ju lite där också. Det är ju det är precis precis som jag pratade om andra gånger också att man har ju när du betalar CEO så mycket pengar på ett spel så har du lite förväntningar på det. Ja, precis. Men det är man inte det man kanske glömmer då är att som sagt det är i ett alfa stadie. Ja, det är inte ett färdigt spel Nej. du har köpt. Du, du, du köper inte ett relaxa spel liksom. Ja, du har betalat för att få chansen att testa spelet. Mm. Åt dem och rapportera felen. Precis. Inte och gnälla och säga att det är ett skitspel, Nej. utan hitta du saker som är jobbiga för dig då ska ju du skriva till utvecklarna och förklara och säga varför är det det? Mm. Och vem vet du kanske får en förklaring tillbaka att ja ah, okej, okay, det sådär så tänkt. Jag vi tänkte så här ja. och så får du en förklaring på varför det är på det sättet om det inte är bara en bugg liksom. Ja, precis, ja. precis. Ja. Och ett ä, tips är alltid att fråga efter en uh, roadmap. Jajamän, ja, men de har en sån. Ja, för då kan man hålla koll lite mer på uh, om man klagar på rätt saker mm. eller inte. Mm. Ja, precis. För då vet du lite vad det är som kommer komma ja. innan ja. den tiden. Ja, jag tänkte jag tänkte säga det för er som inte vet en roadmap är alltså kan man säga ett, ett schema på hur utvecklingen ska gå på spelet. Ja. Precis. En planering helt ja. enkelt. Ja, ja men en plan. Ja. Ja, nej men det är jo jag har en grej till att säga. Ja. Om du går in på options kan du även ändra färgen på blodet på på lagget och <skratt> såna här grejer. Ja. Så du kan till och med ha skrik rosa blod så <laughs> mm -hmm. så du kan ju göra det väldigt vänligt för för även för, för dig liksom Ja men och mm. även om det även där den röda färgen som är original då ja. det, alltså du du du ser det inte som en hems grej. Nej, nej. Det, det det det är inte så man uppfattar någonting. Mm. Om du, om du inte har slått så sli länge inte ska jag lämpa det. <laughs> ja, precis, <laughs> ja precis precis. <laughs> så nej men skaffa det det är totalt värt att testa det och känner du att du trött på alfa beta och örlig axels så läggde på wishlisten och skaffar den när det släpps. Mm. Mm. mm. Yes, vi gör så att vi hoppar vidare i det här programmet. Det blir ju ganska långt idag, men Arista, det är det fantastiskt. Det gillar vi. Det ska det vara. <laughs> ja, speciellt när vi har en så god gäst också. <laughs> ja. Vi har ju tagit ganska mycket del utav våra lilla vecka här och spela tillsammans en hel del. Ja, precis, precis. Eh tillsammans och med lite vänner i lite PvE eh spel. Ja, oh, ja i man. Och vi det är bland annat då Space Lords som är ett free to play spel som eh, tidigare hette Raiders of the Broken Planet. Ja, så de bytte namn till eh, Space Lords istället. Det var lite lättare att komma ihåg. Ja, precis, precis. <laughs> Och det är ju ett eh, ett PvE-spel med lite PvP. <laughs> mm. Faktiskt. Precis. Det är en tredjepersonsshooter, men du spelar som en av de här raidersarna då, som är de the good guys som är lite antihjältar allihopa känns det som tycker jag. Ja, alltså grejen är att eh, storyn säger väl att eh Människan hittade en grej på Saturnus. Ja. Som hjälpte oss att utforska universum som tog oss till en jättejättelång bit bort i universum. Mm. Och det är där vi är och slåss över ett nytt material som har hittats. Ja, och det finns bara på den här broken planet som de pratar, som vi pratar om då. Ja, precis. Och man spelar lite olika fraktioner eh uh, som, uh, som hjälps som hjälps åt att slåss mot några andra fraktioner ja, kan man säga de, de de stygga. Eh uh, så att det, det det är lite det det är väl det som på själva stolen går ut på. Ja, alltså jag skulle kan man jämföra Space Lords med någonting? Så tycker jag ju att man ska jämföra det med spel som bland annat Destiny. Ja, och defien så ja. mm. så här. Det det är ett FPS-spel du spelar ihop med polare och du slåss mestadels mot AI. Ja, eh vi säger ju hela tiden här mestadels då det är för att det finns en funktion i det här spelet som gör så att du kan spela en en eh Ja, onda. Precis, en Anti antagonist. En antagonist, ja, precis. Och de där spelar de spelar man då emot de fyra som går in i ett teamarnas. Ja, så det är ju egentligen 4 mot 1. Ja. plus AI. Plus AI. <laughs> Eh det behöver inte alltid vara, det är inte alltid det invaderas. Man man invaderas lite lite likt en en uh, spelare i Dark Souls där du liksom hoppar in i någon annans spel och är emot dem helt ja, enkelt. Ja, precis. Vilket kan vara både fantastiskt roligt och fantastiskt svårt. Ja. Så uh, vi vi fick ju stor stryk av uh, av enkille som hoppar in. Men han vi, vi var level 2 och han var level 70. Ja. <laughs> Rättvist och bra. Ja, men du, vi tånar med på gånger. Jajamensan. Ja, men sen. Ja. Men mestade alltså tog Johan oss. Det gjorde. Han. Men det var ändå kul för att på grund av svårigheten. Ja. Och och grejen är att han var ju ensam och vi var fyra pers på honom ibland och ibland tog han oss ändå. Så ja. det ska någon ha cred för det. Det ska han definitivt. Och det är ju så då att man man man kan inte spela som antagonist förrän du är level 10. Precis. Måste, att, måste ha lärt i grunderna först. Precis. Eh men man är fyra stycken i ett lag och du måste vara fyra hela tiden också i de här lagen så att du måste hela tiden vänta på att det kommer in nya men matchmaking systemet som finns känns väldigt bra men det är spelarbasen som är för dålig. Ja, precis, precis. Så att eh, spelarbasen det, det finns inte så många spelare i det och därför blir det mycket att du för, för det här matchmaking systemet då det går liksom ner i levelar hela tiden eh om vad du de sätter för sökningsparametrar. Ja, precis. Den, direkt när du QR så börjar han söka på exakt din level. Och sen ser du om du kollar på den här searching då att den uh, den ändrar sig och skriver att han utvidgar sökområdet mm. och då, då ökar han upp. Jag har inte kollat upp exakt men då ökar han upp en viss mängd levels. Ja. Sen står det igen och då ökar han upp en viss mängd levels igen då mm. och så fortsätter han så tills mm. han faktiskt har hittat ett fullt team. Så att då då och eftersom det inte finns så många spelare i det då så kan det bli att du får vänta en liten stund och sen så får du spela med någon som är väl 74 liksom. Ja, jämna, precis. Så börja spela det helt enkelt. Ja, jag tror pris börja spela, spela så blir vi blir fler. Det finns vi kommer prata ganska gott om det men det finns ett par saker som är störande. Är störande. Till exempel så är de är väldigt väldigt dåliga på att förklara vad du ska göra i missioner. De använder väldigt knasiga ord för att göra det. Ja, så man missuppfattar saker som till exempel Jag Ultrafail och Mikey, våran brittiska vän som vi spelar en hel del med, mm. gick in i ett game och och då hade vi en randomer som var level 1. Så så han var ju helt ny också. Eh mm. uh, och då var det så att vi skulle döda fiender för att få en grej för att trycka in den grejen i en maskin mm. och för att överbelasta den ja. för att han skulle gå sönder. Men om du sköt på den så gick den sönder men det stålade bara tiden så att du skulle kunna ha mer tid att ut, att hämta de här sakerna som du behövde för att för att fila på med. Ja. Men men det, det fick du inte förklarat så den här tredje killen som in, eller fjärde killen som vi inte kunde prata med. Han sprang ju skjut sönder dem hela tiden för han trodde att det spelet sa att jag skulle göra det. Mm. Och mm. det tycker man att snälla förklara ja. lite bättre. Sätt hade de använt eh overload istället. Så hade det varit mycket lättare att förstå liksom. Ja, ah, men jag ska samla de här sakerna för att överloda eller jag ska jag göra någonting för att överloda kåren mm. och inte skjuta sönder den. Så att den använder en, av enklare engelska. Precis. Så att det det, det blev lite så där lite såna saker hela tiden. Ja, har... Tutorialen som man får är väderlös. Ja, den är bara textbaserad. Eh, den pratar lite också, men du får inte testa på någonting. Nej. Mm eh uh, och så så att det blir lite så där. Men du man... helt vill och göra en tutorial på. Ja. Ja, jag tycker det. Det ska vara helt vertom. Ja. Det ska vara minimalt med text. Ja, i men och så ska man få göra grejerna så mm. det satt sig. Ja. Eh uh, men så... å andra sidan så får man ge dem cred för att det är inget komplicerat spel. Nej. nej så nej. när vi satt och bolla kontroller och tekniker och grejer, det tog inte oss många minuter innan vi hade kommit ungefär alla grejerna. Nej, nej. Så det ska ju dem också ha cred för. Absolut. De har ju de har lite olika eh lite olika modes. De har ja. quick play som är du slänger in dig i vilken match som helst istället eh, du, du får plats liksom så fort som möjligt. Mm. Sen så har du adventure mode där du kan du kan välja en eller flera olika eh kartor eller äventyr som du vill eh, sätta dig in i och det finns det två olika typer där. Då har du eh kampanjer som är lite längre som du får göra liksom ste i steg och sen så har du one-off missions och sånt som vi kör det mycket. Eh ja, uh, och de här one-off missionsen de här de har olika rewards som sätts om var 24:e timme tror jag det. Eh uh, och så har det en counter som tickar ner liksom till nästa gång som rewardsen sätts om då. Rewardsen kan vara att du får extra mycket uh, guld, guld eller extra mycket poäng för din fraktion som du slåss med, din karaktär eh uh, kan L få nya ritningar till vapen. Precis. Och såna saker. Så att eh uh, ja, det det det, ja. det det är såna saker som du kan få som rewards. Eh uh, du du kan även spela i eh uh, där så kan du även spela ehm uh, vad heter det? Uh, övning sen. Så att där kan du öva dig på olika nya karaktärer, men den ja. den är låst när du först startar spelet så man kan inte anse att det är en tutorial. Nej, det är ju det inte haft som den är låst. Ja, mm. så att det det blir lite det bli, de de har vänt på det systemet lite igenna känner jag. Precis, precis. Och sen en sak som störde mig. Mm. Eh jag gillar när det finns eh, olika gubbar. Mm. Eh, olika hjältar då och alla olika hjältarna har sin egna specialitet i det här spelet och så sin egna vapenklass. Mm. Eh det tråkiga är då att du får börja med fyra fyra gubbar ja. får du en från varje fraktion. Och sen är det levelbaserat på när du låser upp nästa gubbe och då är det inte så här att om du når level 10 så låser du upp en i varje fraktion. Nej. utan det är helt random. Det kan vara för, först när du når, når level 13 så får du den här fraktionen. Sen når du level 40 får du den här fraktionen, en gubbe. Ja. Och ett sånt system, det det gör runt i min skärm. Ja, det det är väldigt <laughs> alltså du behöver grinda väldigt mycket för att låsa upp alla karaktärer. Ja. Däremot så tycker jag att det det är väldigt stor variation mellan de olika karaktärerna som du har att välja på. Ja det är då. Så att det det är ju positivt då. Men samtidigt så tycker jag att det är alldeles för den sista som du kan få är level 59 tror jag. Ja. Och vi har spelat i 4-5 timmar tror jag ungefär. Ja, något sånts. Och på den tiden har vi som... låst upp en gubbe. Ja, precis, en gubbe har vi låst upp. Vi är, vi är på gränsen till att låsa upp en till eller jag är på gränsen till att låsa ja. upp en till som är en level över dig. Men det det är lite för lite för segt för att börja låsa upp fler gubbar tycker ja. jag personligen. Och, och Men det... det här är ju ett uh, free to play spel. Mm. Eh, uh, så går du in i shoppen så kan du köpa XP boosts. Ja. Så klart. Ja, så det är ju antagligen det de vill att du ska göra för att de ska tjäna pengar mm. och du ska få låsa upp dina gubbar. Ja, men samtidigt så är det så också att eh när du går in i shoppen så är det du kan köpa XP boosts och du kan köpa eh, in-game pengar, men de här in-game pengarna kan du bara använda för att köpa skins ja, till dina karaktärer. Mm. Så, så det är att, ju inte pay to win. Nej. Eh du kan även om du går in på Steam och går in på Space Lords DLC-sen. Mm. Så så har du två stycken DLC-sen som faktiskt är låsa upp gubbe bara. Aha. Ja. Okay. Och det är två stycken av slutgubbarna du låser upp. Mm. Du får du får gubben. Mm. Det är två olika DLC-sen då så du får en gubbe och så får du ett endgame vapen till den gubben. Aha. 300 spänn. Åh. Oh. Styck. Åh. Nej, nej, lite väl. Finns inget krav du kan låsa upp de här gubbarna på det normala sättet. Mm. Men det är de gubbarna som ligger på slutlevlarna. Ja. Så vill du ha en genväg bara till de gubbarna? Mm. Så kan bli det alltså. Det är lite det är lite tråkigt. Men ja ja. Det är ju fortfarande inte pay to win. Nej, nej, det är det inte. Det. Eh <laughs> för att du blir ju inte någon någon någon supersoldat för att du har de här gubbarna. Nej, nej, nej. Det kräver fortfarande skill och de första gubbarna är inte sämre än de sista gubbarna. Nej. Det är ett så kallat learn to play issue. Ja. Ja, precis. <laughs> eh som sagt så det finns fyra olika fraktioner, The Locals, Amber uh, Wardogs, uh, Hades Division och Fifth Council som alla har speciella uh, ja, de som är i den fraktionen är lite speciella på ett visst sätt som ehm locals till exempel de eh, tar inte så mycket stress när de eh, när de stress, när de blir skjutna på eller när de springer och såna saker. Ja, men Ja, det de, kan ni vi förklara vad stressar. Ja, det kan vi göra. <laughs> eh, men de har mindre liv. Ja. och och och så vidare. Så alla alla i den fraktionen är lite byggda på samma sätt och alla i de andra fraktionerna är lite byggda på samma sätt. Precis. Så stress, det är helt enkelt att allting du gör i spelet kan stressa dig. Ja. Springer du så blir du stressad. Skjuter du så blir du stressad. Skjutst du på så blir så du väldigt du stressad. stressad. Och om du om du är jättestressad och du gömmer dig bakom nånting så lyser du igenom. Ja, det här eh ALF som är det här saken som man letar efter hela tiden i i storyn då. Det är i din kropp och det syns alltså genom så du ser genom väggar ut. och allt sånt där då. Mm. Du så kan inte skjuta på den du ser, men du kan ju se vart han gömmer sig. Mm. Framförallt det så att han har lugnat ner sig, stressat ner sig, vilket man också gör bakom väggar då. Så. Ja, man hukar sig och lugnar ner sig lite. Mm. När en häftig mechanic. Ja. Ja, ja, faktiskt. Jag jag gillade den jättemycket och så en annan det imponerande sak, mm. det är att det är ju ett FPS-pel, du ska ju skjuta och hålla på med sånt där. Mm. Fast det starkaste är att slåss. Ja, och framförallt också så, eller ja du, du, om du får headshot och sånt så gör du väldigt, väldigt, väldigt mycket skada ja. kan ta ut folk nästan med en gång eh, samma sak med de här close range-vapnena de kan också vara väldigt skadliga och väldigt farliga Jajamän. men problemet är att för att få motståndarens LF som du vill ha hela tiden för att overchargea och du vill kunna göra saker. Det var det vi pratade om här förut med att ta en sak till en annan punkt. Det är bland annat behöver du 11 för att göra det. Ja, i alla fall. Och andra sättet att få det är med de här tre eller med de här eh, milikombolsarna. Skjuter du ihjäl dem så droppar de inte andra saker. Mm. Och samma sak med de droppar skott och andra sådana saker också. Det droppar de inte heller för du skjuter dem en gång utan de bara försvinner. Det det är däremot om du använder grepp och slag som är det du gör med de här du kan då dodgea också för att komma ut. Det är ja. lite en sten sax påse grej. Du kan dodgea ut ur attacker men du kan inte dodgea ut ur grepp. Du kan greppa folk som eh, håller på att dodgea men du kan inte stå emot ett slag i ansiktet och så vis och vice versa så att Ja, så det går som en cirkel så. Ja. Så att eh, det finns ett litet system i det också, men för det mesta så räcker det att springa fram till någon, slå på dem och sen greppa dem. Ja, jo men det är ju det är ju så de spelare försöker lära dig också, ja. att först slå så att du liksom chockar personen och då har du mycket lättare att få lyckas greppa den. Mm. Du kan greppa dem utan att slå, men de har mycket större chans att dodgea dig och deflektera dig och greppa dig istället. Mm. Mm. För alla fiender du möter, även AI:n, de försöker också greppa dig och slå dig och sånt. Ja. Så att det är den den funktionen tycker jag var jättekul. Eh speciellt när man när man spelar med någon som är fokuserad mer åt det hållet som är lite ja. snabbare på det sättet och det, då kommer ju in på min favoritkaraktär som är Alicia i Legends of Titans. Min näst favoritkaraktär. Ja. Men det är bara för att jag inte har fått spela med den karaktären som är din favoritkaraktär för ja. alla andra väljer den före mig. Ja. Jag låste upp den först av alla och sedan så fick jag aldrig spela den. <laughs> för att folk väljer den före mig. När, när han säger folk menar han mig. Ja, bland annat. <laughs> Om det spelar med mig så får du välja den. Åh, ja. Det, det värsta var att jag låste ju upp den och Ultrafail hade ju inte hunnit testa den för att random spelarna hela tiden plockar den. Mm. Och jag kände ju bara att nej, jag ska bara trycka så fort jag kan för att vi har ju ändå random spelare så det är, är ju inte det är inte säkert att Ultrafail får den. Nej. Och för jag vill ju bara testa den en gång. Mm. Och så visade det sig att jag totalt älskade den. Och den så jag var ju på den hela tiden. Mm. Men men det är alltså jag tror att om du ska gå in och spela det här så tror jag att det absolut bästa sättet att göra på är att ha fyra personer som spelar med, att du ja. har ett fullt team och går in med hela tiden för då kommer du att starta matcher med en gång du behöver inte sitta och vänta. Mm. Du kan ha folk som du pratar med hela tiden. Kommunikationen är ju viktig i ett sånt här spel eftersom det är så pass mycket samarbete. Och sedan framförallt också så har du inte det problemet som vi hade med att vi hade en random med oss som inte förstod uppdraget. Och medans vi förstod uppdraget och försökte liksom gör, göra saker rätt. Så så är det mycket lättare ifall du har en person som inte har förstått uppdraget så kan du säga det till dem när du sitter och pratar med dem liksom. Mm. Mm eh också utan att verka spydig. <laughs> ja. Hur död du? Det Så Alicia. Ska vi inte <laughs> <laughs> Så Alicia är ultrafett favorit. Mm, hon är en Clone Strange specialist och har liksom ett Clone Strange vapen, shotgun och slåss bra. Ja, och hennes specialgrej är att hon dubbelhoppar och kan hoppa på väggar och grejer. Mm. Så hon är ju mycket snabbare och därav slåss väldigt bra då. Precis. Du, din favoritkaraktär är ju Hans, Hans. som den första som man låser upp. Japp. Eh uh, och den specialförmågan är en jetpack. Ja, jamen. Och du skjuter typ raketter va? Rocket launcher uh, eller grenade launcher eller någonting. Tänkte en uh, variant av en moddad Assault Rifle med mycket fetare kulor. Ja. ja. <laughs> <laughs> så grejen är att ja, han kan ju slåss precis som alla andra, men med honom så är det mer värt att skjuta. Mm. Så det är också kul. Ja. Och det blir ju också helt plötsligt då det tillför ju en, ännu en djupare del i den här melee grejen då för då ska du på något sätt försöka ta dig fram till den här snubben som också kan flyga med sin jetpack. Yep. <laughs> ja. Det, ja, fantastiskt. Nej, nej, det är mycket du, du får väldigt mycket för ingenting. ingenting. Ja, men, men precis. Det är free to play. Ja. Så, så och det är ju fantastiskt och de arbetar fortfarande för fullt på det här spelet. Ja, jag menar sen. Det de håller för tillfället på med eh en skådespelerska och modell som heter Stephanie Josten eh som bland annat har gjort skådespeleri till karaktären Quiet i Metal Gear Solid 5. Mm. Hon ska bli den nya karaktären ja jag vet inte hur man uttalar det Söma. Ja. S Ö Ö M A. Aha. <laughs> hon är Finn, hon är Söma. <laughs> Så det är det nya karaktären som de är på väg att lägga in då. Ja, jag hörde så men jag ska jag ska supa dig. Nej, så så det är ju fantastiskt och jag var ju tvungen att kolla upp det här företaget för att mm. Space Lord har ju helt gått förbi mig. Ja. Så jag var ju tvungen, vad är det här för något? Och det visar sig att det är ett spanskt företag. Mm. Spanskt företag Mercury Steam heter de. Med mm. 2002 kom det. Och det är den första spanska studion att få Handheld Game of the Year på både Dice Awards eh och Awards eh vad heter det och även eh, E3 Critics Award. Jaha, fick de på båda de fick de Handheld Game of the Year. Okej, okay, vilket var det där? Det spelet alltså. Space Lord. Det ja. Okej, är ja. det är det handheld också. <laughs> Nej, vänta lite. Nej, inte Spelråd, förlåt. Jag, jag är så förvirrad ja. och trött nu, vet jag. Ja, det är ingen fara. Men så här det bekymrar så att studion är första som har fått det priset och de fick det priset på grund av uh, 3DS Metroid: ja. Samus Re Returns. Ja, precis. Eh uh, och sen också så fick fick ju de även pris för uh, Castlevania: Lords of Shadow 2. Precis så är det ja. Så yeah. så det är jättekul att man inte hör talas om det här spelföretaget men bara en de titlarna. Ja, och, och sen det här spelet på det. Jag ja, tycker att det här spelet är helt fantastiskt kul. Eh, som sagt, jag har jag har inte spelat det så många timmar än, men jag tror att jag kommer kunna sänka väldigt många timmar i det här spelet. Ja, ja men. Jag kommer antagligen inte logga in ensam och spela det så nej, mycket, nej. men så länge jag har någon som vill spela det med mig så kommer jag fortsätta spela det. Mm. Jag kommer börja spela. Det. Nice. <laughs> då gör det. Då har ju vi ett full team. Ja, ja men sen. Det var det. Vi... Eh, tre svenskar ombritt. Ja, ja men. <laughs> eh låter som en början på ett skämt. Ja, precis. Två <laughs> tre svenskar och en britt spelade <laughs> spelade ett spel. Ja, nej, ja, precis, men eh, i, all, i allmänhet så så det finns som sagt saker som är lite störande och det är de sakerna som jag har nämnt. Nu tycker ni att de är att det skulle vara för störande för er så så är det inte tips till er, men känns det som att det är någonting som ni kan komma över eller att ni har folk att spela med så definitivt Definitivt helt hett tips. Ja, och jag säger ju som jag säger i varje avsnitt när vi har pratat om ett free to play. Mm. Det är gratis, ni kan ju testa det åtminstone. Jag gillar ja. ni det inte tar bort det. Precis, precis. <laughs> Alltid är värt att testa. Ja. Eh, ett spel som däremot inte är free to play, men som vi har spelat lite grann nu eh, som också är väldigt eh, man kan säga PvE kan man säga kanske. Det det är spelare mot världen. Jo, ja, precis. Det är en uh, ro roguelike. Uh, <laughs> det är en 2 till 4 player co-op submarine roguelike adventure game. Ja. We need to go deeper heter spelet. Yep. Uh, det spelet. Jopp. Eh, det heter ett spel som vi fick uh, lite information om från uh, britten. från britten som pratar malländsnis. <laughs> som tyckte att vi måste spela det här spelet och vi tittade på en en marketplace en marketplace om och när han satt och spelade och Viktigt det samma sak att vi behöver det här i vårat liv liksom. Ja, precis, precis. Så att ja, vi vi börjar spela det här spelet nu i mellandagarna. Ja, we need to go deeper. Ja. Oh. Och gjort av ett jättelitet företag. Ja. Delhi Interactive på fyra personer. Ja, det är helt otroligt. Imponerande. Ja, eh den grafiska stilen är väldigt speciell. Ja, i äh... sitt Nej, jag Ja, när jag såg när jag, när jag såg det här spelet först mm. då tänkte jag mig en gång aha är det är det samma skapare som Don't Starve mm. och eh, Oxygen Not Included? Precis. Det var det inte. Nej. Men det är dan tecknade stilen ja. och jag tycker den är så Misseg på ett så här fantastiskt mm. sätt. Jag jag det, det jag såg framför mig när jag såg det var lite sån här gamla pappersgubbar som du har en liten spak i botten som du kan rycka ja, och Ja, herre. När du rycker i den så rycker armarna och benen. Eh, de de ser lite så detached ut från själva kroppen. Ja, ja herre, men det ingår i dansstilen. <här> ja, ja, absolut och det är lite av charmen av det också. Ja. Det är ju det och den tecknade stilen som är på det är också lite den den har såna här skuggningslinjer från eh, så, precis som i Don Starwar det här liksom ja, såna häftiga så att det det känns lite som att allting är gjort i papper men inte ändå utan ja. Ja, det, det Ja jag gillar grafiken faktiskt. Väldigt charmig grafik. Och sen också då i sin simplicitet. Ja. Sen har du ju det massa customization med din egna personliga gubbe och sånt där och det är väldigt väldigt 1900-00. Ja precis. 1900-talet, 1900-tal, 1920-tal, 1940 någonstans där. Ah, liksom. 40 går nog för högt upp. Ja, det är mycket möjligt. Och så det, och så samtidigt så är det lite steampunk i det. Ja, precis. Så det och det passar mig perfekt. Och, och sedan så är det också som sagt, du pratar om customization här. En av sakerna som är väldigt viktig i det här är ju att det finns en katalog. Den den finns inte mycket att handla i från början, men allt eftersom du kommer djupare ner i, i själva spelet så ut, utökar du Kataloger. katalogen saker som du kan köpa från den här katalogen ja, och det finns ju allt eh, möjligt i den här katalogen från Du utökar ju katalogen nu går du upp i level. Är det så? Ja. Okej. Okay. Ja. Eh och det är så jag har uppfattat det och det, det har jag det gjort när jag har jämfört din level, min level och Mikey's level. Ah, aha. <laughs> ja, ah, ah. För jag har ju åkt lika långt som Mikey. Ja, ah, precis. Ja, men han har mer saker. Men där kommer vi även in på roguelike-elementet också mm. med den här katalogen. Ja. För att du utforskar ju, du åker ner med ubåten och dina vänner och så slåss mot olika olika vattenvarelser och grejer och ja. och rätt vad det är så stöter du på även på grottor och dylikt mm. som kallas för deep sea expeditions. Ja. Och du parkerar din ubåt och så får man utforska grottor och bossar och ja, det finns sånt där då. Det finns grottor med bossar i. Ja, precis. Det finns eh, grottor som eh är en du kan få random items från för, från en stor trash från krabba ja krabba. precis precis och även då de här som vi pratade om explorations där du får gå runt och slåss mot små varelser och ta ja. och leta upp skatter och såna här saker ja i man Jag glömmer helt av vad jag skulle säga om det efter att du började prata. Ja förlåt, jag ville bara förklara för våra lyssnare vad det faktiskt var vi pratade om. Ja det var jag var på väg att göra det. Här. Ja ja, men du var för långsam. Ja fortsätt du för jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Nej okej, okay. ja men du fortsätter du är i de här grottorna i alla fall och där kan du få ryslots och så och jag gissar på att det du var på väg till var roguelike -like delen av det. Precis. Så du hittar ju även då när du dödar fiender och även du hittar kistor och grejer så får du guld. Guldet när du väl dör. Så behåller du allt guld och kan handla saker i katalogen som du sedan börjar med från början när du mm. börjar spela igen då. Mm. Så att du hela tiden som i roguelike då blir starkare för varje gång då har spelat. Ja, och det du får börja med från början är att det enda du börja med är kläderna du har på dig och knappt det. Eh och en skiftnyckel. Ja. Det är det enda du börja med. Den här skiftnyckeln behöver du för att laga saker. Precis. Man kan också sen då allt eftersom låsa upp lite vapen så man kan få börja med istället, men då har du ingen skiftnyckel att laga med. Ja, och det funkar ju så då att när du blir attackerad av diverse olika hajar och dyligt på din ubåt, mm. då blir det hål. Och då måste ju någon av spelarna laga hålen för annars sjunker ni. Det alltså ja. sjunker och sjunker ni drunknar. Ja. För att det läcker in så mycket vatten. Ja. Och det kan du endast göra med skiftnyckel. När ja. du börjar, du kommer hitta lite ja. häftigare saker senare. Ja, precis. Men eh, när man börjar så är det ändå som du kan göra med skiptrycken så alla kan inte börja med vapen. Nej, för även, då dör ni. För då dör ni ganska så med en gång. Ja, precis. För det det du du åker inte långt innan du får ditt första hål. Nej. Och hålen får man ju då. Själva spelet går ju ut på att ni är i en ubåt, ni är fyra stycken och ni ska ha hand om separata saker. Jop. En behöver behöver ha hand om att styra jag behöver ha honom och skjuta alla varelsor som attackerar er och döda er vilket är allt i det här ja. havet. Finns inget snällt i det här havet? Nej, eh och allting det som attackerar er är liksom allt ifrån fiskar till anemoner till eh till pirat eh vad heter det skletprater som ja, kan Ja, precis som spöken. Spöken som som som kan borda din båt också ibland ja, i sådana vi, lägen. Jag vill det var ju jättechockande för att eh jag satt i gannen. Mm. Och så såg jag en jättestor gammalt piratskepp styrde en våra nybåt. Och jag bara vad är det där och börjar skjuta som en dåre på den och de bara åkte in i båten och försvann. Och vi bara var tog de vägen och sen började vi förlora liv. Då var ju hela piratbesättningen på våran ubåt och slogs mot oss. Ja, jämnsan så då är man tvungen att försvara sig. Ja, men man... jädra skiftnyckel. Och det finns massa andra såna här saker som kan ta sig in på din båt och skada dig. Det ja. det kan vara du kan också. Sjörjungfryar och allt möjligt. Ja, precis. Och du kan också bli du kan också bli sjösjuk. Ja. Går runt och kräkas upp saker och det, när när andra går i den här kräket så blir de, blir de sjuka så att vi sprang runt där och var sjösjuka alla fyra ja. innan vi insåg detta. Jopp. Yep. Så att det så, så kan det bli ibland. Eh man fyller på man har så mycket hälsa så man kan fylla på i en säng och så vidare och så vidare. Och hälsan ju längre du kommer så kommer du när du dödar en boss så har det gått en dag. Mm. Och då då får du se en liten filmsnutt när hela besättningen sitter och äter en jättevrålfin middag. Ja. Och där får du även upp en text mitt på skärmen som säger att det här har du gått upp i. Ja. Och det kan vara allt från repairing defense till half. Ja. Mm. Eh och sedan så har vi ju Precis, vi pratar om att det finns en gunner, vi pratar om att det finns en som styr. Det behöver också finnas en som lagar hål hela tiden för det får man jämnt. Yep. Och du behöver ha en som är i maskinrummet och se till att eh, saker händer där för att exempelvis ifall ni vill stanna någonstans så måste man stänga av strömmen till motorn för att den som styr skeppet kan inte styra farten på skeppet hur utan han, han, han bli... styr bara. Ja. <laughs> That's it. Allt annat sköts ju, sköts ju från ett maskinrum. Mm. Mm. Där kan man också där där får det också hela tiden välja vad du ska ha kraften till vill du ha två kraft i i skjuta till exempel då kommer du inte kunna ha en kraft i sköld exempelvis eller i lampor och så vidare. Ja, och när du så, kommer till vissa områden så är det så mörkt att du ser ingenting om du inte har lamporna på. Ja, så det ser ju ut som att maskinrummet består ju då av du ser klart och tydligt på här är en fyrkant i maskinmet sikte. Mm. Det det är liksom det är gunner. Ja. Och så har den tre lampor över sig. Och det är styrkan hur mycket energi du vill lägga på den här positionen då. Mm. Och lägger du tre stycken på på gannen. Om fastän du använder till exempel hagelgevärs liknande ganssaker som du kan hitta senare mm. så känns det som alltså en, ett maskingevär för att du skjuter så fort. <laughs> ja. Men då är det som ultrafeil så då kommer ju du tappa på andra saker istället. Så att man måste sitta och, och prata om det. I början kanske det är bra att ha tre stycken på på att skjuta för att du inte behöver ha lika mycket skydd. Ja. Så då kan du välja att inte ha skölden och så så att man man får liksom balansera hela den grejen. Ja, precis. Man får anpassa sig ut efter vad det är för något som hotar din ubåt. Mm. Och det jag gör i det här spelet just nu är det att jag samlar pengar för att jag vill ha en sak som finns i katalogen som kallas för The Espadon som är ett det verkar vara att en en en till ubåt utöver det den, utöver det man har och den verkar också vara så att man kan ramma saker med den istället för att skjuta på saker. Ja, den har som en jätte jätte gigantisk borrliknande sak längst fram. <laughs> så att det det den verkar väldigt väldigt cool och den vill jag ha men den är jättedyr. Ja, det finns en nackdel med den. Uh -huh. Ska jag spoilera det? Uh ja. -huh. Ja. Det är den svagaste jarmor. Oh. <laughs> ja ja, det och vi bli... har spelat med har starkaste och haft problem. <laughs> Jajamän. Så att nej det, det men innan vi har kommit upp till 25.000 kanske vi har blivit lite duktigare också. Man får också. hoppas på det. Då. Hela 25.000 pengar. Ja, det är en så mycket. Ja, men och ja. jag har ja men i ultrafält tror jag jag har mer spengar va? Listningsvis. Jag ligger på 5.000. Mm. Jag har du har du eller vad jag är uppe i 7. Nej, jag, jag tror inte det. Du har nog mest fortfarande. Ja, jag har ju problem med att samla till den här ubåten för jag hittar ju en massa andra saker i katalogen jag vill ha. Som till exempel en jättefin blommig hatt. Mm. Allen pistol. Pistolen var grym. Den var grym. Man måste ju prioritera. Ja, ja precis. Och, ska jag ha en ubåt eller ska jag ha en hatt? Ja, exakt. En blommig hatt till och med. Mhm. Mm mm -hmm. En annan sak som man kan hitta när det är såna här grottor och sånt, det är också man kan hitta undervattenscivilisationer. Ja, precis. Och de här undervattenscivilisationerna är där du kan prata med dem om du förstår dem. Eh Du kan hitta eh, som sagt, du hittar ju massa items och sånt här och då kan du bland annat hitta en bok som du kan översätta vad det är de säger. Mm. Har du inte boken förstår du inte någonting. Nej, och där finns det också då att du kan köpa lite items. Ja, varje civilisation har en shop som innehar tre olika items som du kan köpa för ditt guld. Och det värsta är att även om du ger guldet då försvinner ju det så du inte kan handla i katalogen. Mm. Så du vill ju <laughs> spara på det guldet, men ja. men ibland har de saker som du vill ha och säger att du inte vill spendera den pengarna. Då kan du stjäla saker från dem. Ja men då blir de väldigt arga på dig och hela de... civilisationen går 100% aggro att attackera <laughs> dig. Försök inte ens springa till ubåten och åka iväg. Du hinner inte, du dör. Direkt när du går in i ubåten så spawnar de där inne. Och de har också sönder. Du kan stänga dörrar och allt möjligt men de har sönder dem. Slåss sö och då dörrarna går inte att laga igen. Nej. Så sen senare när du blir attackerad i vattnet av saker som går om bord så är det ingen dörr eller någonting som kan skydda dig. Nej. Så att det det är, det är svårt men eh, ibland så så är det så att det fanns finns items som kostar 6500. Ja, i van som man jättegärna vill ha. Som man jättegärna vill ha. Eh och då får ju man börja får man, utrota. Får man ju börja utrota. <laughs> <ja>. <laughs> eh som sagt, vi vi körde med två pistoler vid något tillfälle och yep. samtidigt så hade vi sån tur att vi fick en cleaver som är en sak som gör att om du hugger i saker så gör de mat och det här maten kan du äta för att få upp hälsa igen så att vi sprang ju. <laughs> jag jag jag och Mikeis sprang runt med våra revolvrar och sköt för fullt och ultra fel han shoppade upp allting som vi hade fått i livet hela tiden. <laughs> <laughs> och det var det sättet vi tog oss igenom två civilisationer men det var väldigt svårt fortfarande då även med ja. även med så mycket firepower. Ja, jämen och vi hade ju även lättill som sluksmade skiften Schiffnyckel också på det här. Det det, det det är det är inte rekommenderat för att för de nästa gångerna så kommer du dö. Det ärrå rekommendera eh uh, och utrota varenda civilisation du stöter på. Ja. Eh uh, jag jag och Mike testade själva. Mm. Och vi utrotade första civilisationen gjorde vi. Mm. Och då fick vi så pass mycket grejer att vi till och med bossarna i grottor och bossarna ute i havet. Det det det kändes som bara ett skämt när vi mötte dem mm. för att vi vi hade blivit så starka. Ja, och det kommer ju åter lite igen då valet du måste ta. Ja. Och sen så får du det moraliska valet också. Är det verkligen är det verkligen snällt att utrota den här precivilisationen? Ja. <laughs> Men grejen är att alltså första civilisationen du dödar, det du inte har något vettiga vapen. Nej, nej. Det det det är ett rent helvete det rent av. Ja. Eh spelet är ju i, är är i early access som jag och de andra vi har pratat om idag. Eh, Precis. Men jag skulle säga för priset som det har just nu så är det väldigt värt det för det är väldigt mycket content för för att vara i så tidigt stadie. Ja, och när jag. vi ändå pratar om content. Mm. De har för tillfället nio olika biomes. Ja. Yeah. Eh målet är att det ska finnas 10 olika biomes. De är procedural generated. Yep. Yeah. Och de arbetar på en sak som de kallar för AI Dungeon Master som ändrar spelets svårighetsgrad under tiden du spelar beroende på hur duktig du är. Åh, oh. oh, dynamisk svårighetsgrad. Det är ja, jättehäftigt. Vilket får mig till att förstå varför vi blev så jädra attackerade nu mm -hmm. i fyra spelare ihop. Mm -hmm. För vi kom till en viss gräns där det kändes som att det här är helt insane. Ja. <laughs> Hur ska man ens överleva? Ja, men nu börjar jag ju förstå varför. Mm. <laughs> men de kan... är fortfarande också självklart då de beta precis, och de håller på att testa alltså. Det är ju en utveckling fortfarande. Och jag tycker jag jag har inte jag har inte stött på några problem hittills, men vad jag förutsett som så stötte ni på ett problem med bottarna? Ja, precis. När man spelar och är för lite spelare, att du har inte ett fyr, fullt fyrparti, så kan du välja att ta in bottar istället och då kommer de upp som små gulliga robotar i den här tecknade stilen då. Eh uh, och de är ganska duktiga på att reparera lite halthaskiga på att skjuta om du jämför till exempel med mig som har sp spelat lite mer då. Eh mm, mm. uh, men de funkar då absolut. Men när jag och Mike kom som längst då dog vi för att vi båda körde med vapen istället för skiftnyckel mm. för att vi tänkte bra bottarna fixar det. Vi drunknade för att bottarna inte fixade det. De de stod jämte hålen och fixade dem inte. Mm. Det det har bara hänt en gång. Alla andra gånger har de varit jätteduktiga. Ja. Så det är ju antagligen en liten glitch vi sötet på. En liten glitch eh och lite likaså vid något tillfälle så tappar vi connection helt utan anledning och så där också. Ja Alla precis. Det, det det det är lite buggigt fortfarande men det är sånt som man får ta. Det är ju fortfarande early access då ja, det, det här är inte ett spel som man kanske ska gå in i och bara tänka nu kör vi. Eh nu ska vi komma så långt ner som möjligt. Du då man ska man ska ha kul med det. Precis, precis. Eh någonting som inte riktigt snappade i min hjärna första gången jag spelade det, utan jag var lite för aggressiv. <laughs> eh jag hade min, min, min tävlingsanda var alldeles för hög. Ja. <laughs> eh och sedan så så nu har jag släppt det och jag har pålar har varit jättekul men istället. Ja men det är ju riktigt nice. Ja. Det är jag, riktigt. Jag nö. kan ju säga att jag precis köpte det. O. Oh. Ja, <här> medans snisat <här> och pratat där. No, ja, <här> det är nice. Det är, det, är är nice. Det, är <här> det är bra betyg. Det är bra betyg. Det är bra betyg. Det är väldigt ja. roligt. Det är väldigt underhållande och Och sen måste ju jag bara ge ge det här företaget Daily Interactive väldigt mycket kråd. Mm. Vi pratar om fyra personer ja. mm. gör vi. Och de de själva har skrivit ut på sin webbsida att de vet och tycker att det är väldigt eh, många som eh, jag tror jag vet hur du tänker på det är väldigt många som, som som det är väldigt otacksamt att ja. köpa early access och beta och såna här grejer mm, för eh, hos väldigt många mm. och det tycker de här utvecklarna också att det är så mm. så då har de lagt in leaderborden har ju de tänkt att ha ändå så det finns en leaderboard som uppdateras varje månad med de som är topp 20 spelarna eh mm. uh, helt enkelt som har kommit djupast. Ja, precis. Och ettan på den här listan får fyra stycken kopiera spelet och ge till fyra vänner. Mm. Och det tycker jag bara bara är wow. Och så skrev de med då att de gör det här för att de tycker att det kan vara lite väl otacksamt i läxsas. Mm. Samtidigt så får du ju också du får ett mål med ditt spelande. Ja. Du får också eh dela med dig med avrätt till vänner. Precis. Och de tjänar på det för att de får fler spelare. Ja. Mm. Så att det liksom det så det känner jag Visst, att det, det skulle de vara extra cred för det. Mm. Nej, ja, det är väldigt väldigt smått, väldigt smått. Ja, och tydligen finns det ett in game. Jaha. Okej. Okay. Ja. ja. Och det står om man läser om spelet. Mm. Så finns det what's at the bottom. Mm. Och då då står det att det, på på botten finns end game eh som är både exciting and memorable. Åh, oh, då så måste det, vi ju ta oss dit. Ja, ja, jag vet ju inte om någon har tagit sig dit. Nej, inte jag heller. <laughs> så det är, ja. Nej, men det är ju målet. Det är målet. Det, herregud, det är målet. jag vill också, jag vill veta vad som är exciting and memorable. Ja, det måste vi ju få <laughs> uh -huh. reda på. Eh, men det är väl det vi har att säga om det ungefär. Ja, faktiskt. <laughs> Återigen, ett hett tips i hett tips. så här. Jajamän. Det är som sagt, det är ett litet indiespel så det kostar inte mycket pengar. Nej. Och det är så värt att köpa det. Och vad ligger det på? 250 meg-pengar. Ja. Så det kommer ju växa för det är inte färdigt, men nej. det kommer inte bli mycket större. Nej, nej, det precis. är ett indiespel. Och det det är inte det är inte grafiskt krävande eller så heller nej. så att Nej. Det är det... jättefint och gulligt fast den inte krävande. Ja, jag gillar sånt. Ja, jag är medsinn. Jag är med. <laughs> Eh uh, vi slänger oss in i våran vanliga nyhetsherva men den här gången har det varit lite tungt med nyheter för alla gör såna här 10 topplistor och så vi tänkte vara lite alternativa och inte ha det. Ja precis det är ju alltid så i slutet på året så skippar man skippar de flesta av de roliga spelnyheterna och bara går all in och tittar på våra lista. Ja. <laughs> vi gillar inte sånt det finns så mycket listeverden över hela tiden. Ja och vi tror också att ni kommer om ni vill veta vad de bästa spelen under 2018 var så kommer ni hitta det lite överallt. överallt så att Precis. så vi behöver, ni, behöver ni inte komma hit för eh vi däremot tänkte prata om lite andra saker. Jag kommer prata om en wishlist. <laughs> ja, ja. Ja, men. Eh, så det... att jag slänger mig in med huvudet före här. Eh Steam rean är ju i full sving och håller på fram till fjärde, vill jag säga eh uh, januari något sånt. Något sånt ja. Eh uh, jag vet att det har ett vinterevent de har som man kan samla mm. saker och sluta tredje. Okej, okay, men då är det något öde fram till tredje då. Mm. Då uh, det är då man kan öppna sista luckan. Uh, okay. Ja, okej. Ja. Eh uh, de har ju ett vinterevent där man öppnar luckor. Ja. Eh uh, och då får lite speciella saker där. Men när de har eh nu i dagarna eller i dag när vi spelar in det här börjat med är att de visar The Best of 2018 där alltså de själva har visat på sin statistik vad som har eh, topp seller och topp nya releases och releaseserna har de i i varje månad vilka som var toppreleaserna den månaden. Jaha. Eh de har topp ver försäljning, de har topp early eh, early access graduates alltså folk som har över eh, spel som har kommit ut ur, ur early access under året. Jajamän. Och sen så har de eh, most simultaneous players så de som har haft flera spelare samtidigt. I see. Under året. Så att där de har lite de här listorna då och där du också kanske hittar spelen och köpa spelen då. Måsse i i din i din lilla lilla Steam bibliotek där vad vad du kanske har eller vad du kanske vill ha. Mm. Lite tips. På vad andra folk har köpt och så. Eh sen så håller de om ju också på med sin Game of the Year röstning som du också kan gå in och rösta på just nu. Ja, jo, ja jag har gjort. Ja, ja men, ja men. Så där kan ni kolla in dem också. Ja. Och det men vad det jag hade om mina list den den den där listan, den där det, listan. Det, det, var lista. det var min lista som ja. jag pratade om där. Ja, men det är nice. Ja. Greinat, vi har ju fortfarande en liten ost här som gästar oss. Ja, precis. Hallå ja. <laughs> och du har ju faktiskt något väldigt intressant att dela med dig i våran nya sektion. Jag eh nu under 2018 så har ju Nvidia hållit på och testa sin nya tjänst som heter GeForce Now. Eh GeForce Now är helt enkelt en streamingtjänst där man streamar spelen från deras server ner till din dator. Mm. Du behöver inte ha en jättebra dator, du kan ha vilken notebook som helst. Ja. Eh yeah. men du det kräver att du har äger spelen som ska streamas in. Mm. Eh men det är ett jättebra sätt för folk som inte har råd att skaffa nya speldator typ jag. <skratt> <skratt> eh liksom kunna spela de senaste spelen. Eh så eh, jag är till exempel ja eh, jag till exempel eh, börja spela eh Mafia 3 har jag spelat det igenom mm. tack vare det där. Eh Elder Scrolls Online. Och det det, det flyter på som som om det vore på din egna eller ja det är ibland laggare till det beror på hur bra internetuppkopplingen är. Ja, mm. men för mestadels är det liksom inga inget lagg, ingen ingen latency. Eh liksom spelar de liksom jag har spelat Quake Champions vi har där. Ja. Det jag märker absolut inga problem. Men den når inte kommer upp i 144 fps men ja ja men, ja, ja, men... Mm. det är... nånting måste ju man man ja, förlorar ja, ja, det man gör en finns... streaming. Ja. Men det är fortfarande tillräckligt fps för att du känner att du du du förlorar inte på grund av fpsen. Nej. Det är ju precis. det är ja som. Ja, så ett ett tips skriv upp er på Nvidia GeForce Nows eh hemsida om om ni inte har några superbra datum. Jag vill gärna vil ha eh och eh, liksom skriva upp er så att ni kan få bättre nyckel. Mm. Det tycker jag ju alltså är ett, ett riktigt grymt tips. Ja. Ja, speciellt nu också när vi har pratat om i i dagarna här innan förra, vi pratar ju också om det här att vi vill ha fram lite free to play spel just eftersom vi är i en månad nu som är liksom extra knaper för folk också. Mm känner man sitter man där hemma och känner av att eh jag har råd att köpa det här lite tyngre spelet ja. men jag kan inte spela det på min maskin. Precis, så kanske det här är ett sätt att lösa det på. Ja, ja. och äger man en Nvidia Shield konsoll eller surfplatta eh så får man tillgång till där till den här tjänsten direkt. Okej. Okay. Ah, plus ett antal spel som de har specifikt för eh GeForce eller för Nvidia Shield användare. Ja, som kommer via Gfyre för sånalltså spel som man inte behöver köpa då. Det är också coolt. Mm. Ja. Ja, så där har vi ju det har vi ett jättebra väldigt bra tips. Eh riktigt häftigt nyhet och grymt tips. Ja. Och det är ju beta stadie som du säger då. Ja. Så att det kanske finns lite buggar med det men jag tycker ja. ändå att det är helt klart värt att testa. Ja, och ju mer som testar det ju större är chansen att de hittar buggarna och kan fixa mm. det. Mm. Och det är ju inte dåliga spel vi pratar här heller alltså Nej. de är ju hyfsat krävande alla de här. Eh Ja, uh, man ser ju då alltså på servern som man kör igenom sitter ju deras några av deras starkaste grafikkort. Jag tror att man har uh, 24 GB RAM att uh, använda så man jam. kan köra alla spel på ultrahög grafik. Det är ju skithäftigt. Uh, ja, jag, jag, jag tänker nog testa det här. Men då liksom än ja. fast jag har jag har ändå en hyfsat okej okay dator. Jag tror jag ska testa detta ändå jag bara skulle, för att se hur det funkar. Jag skulle villa testa det här med Arc och slänga upp sättingen på ultra och se vad spelet säger. Jag gör det, gör det. För att det är så det, det är inte att spelet i sig är så himla krävande på ultra utan det är att det är så jädra felkoden. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja men det ja det är skithaftigt. Det här ska det här ska kollas upp ja, nog ver verkligen verkligen. <laughs> och om vi fortsätter med nyheter mm. så har ju vi Blizzard. <laughs> Blizzard ja. Ja, vi har ju pratat om dem i i nyheter ett par gånger. Ja, det har väl hänt förr. Ja, denna gången är det Blizzard, Twitch och Overwatch som ja. är som är samtalsämnet. Och det är ju vida känt att uh, spel liknande Overwatch har ganska toxic publik ja. hos spelare. Ja. Och det har ju visat att Blizzard har ju haft lite problem med detta under sina turneringar och när de streamar det på Twitch och sånt då. Eh mm. mm. uh, och de vill ju gärna hitta en lösning på det här så att alla ska trivas bättre och ha det bra. Mm. Och då har de kommit fram till att eh uh, de ska i januari när de startar Overwatch uh, Contenders quarter finals tror jag där. Mm. Eh då ska de även testa det här nya nya grejen på Twitch som de ska göra. Och det går ut på att du måste binda ditt Twitch-konto med ditt Blizzard-konto för att kunna skriva i deras chatt, vilket gör att du försvinner lite av din anonymitet. Mm. Vilket gör att kommer de vara lika tuffa när de vet att ditt konto kan bli spärrat för att du beter dig som ett arsle på deras stream? Jag tror ju jag tror att det kommer ta bort en hel del Jag tror inte det helt försvinner. Nej nej nej, nej. det kommer du aldrig att göra. Men jag tror det dämpas som du säger. Ja. Och det tror jag också. Ja. Sen så kommer du förmodligen ha de här vanliga människorna som kommer bli lite sålt över det för att oh, jag vill inte binda mitt konto till det bara för att kunna skriva. Ja, men då får du inte skriva. Ja, precis. Mm. Då behöver du inte skriva, då kan du bara njuta av att titta mm. på livestreamen. Det är ju samma sak som med eh äh, GameStorm Quick i deras äh, stream. Mm. Så har de ju så att nu nu måste du prenumerera för att kunna skriva i chatten. Ja. Du vill säga att du måste betala? att skriva i chatten. Jajamän, men de pengarna då får ju försvinner ju mycket toxisk folk. Ja, eh mm. men de som verkligen vill vara där, ja, mm. det är ju de som betalar. Ja. <laughs> ja. Sen så kommer det ju alltid ha trollen som går in och Ja ja, det kommer man aldrig. Men ja, vad är ju liksom som TotalBiscuit brukar att säga, han är ju allt han hade deltagit eh subscriber mode igång på mm. sin eh, chat. Ja. Och jag, så är det där liksom eh om de subscribar bara för att vara troll då ger hon mig pengar då så jag har kli trolla en liten stund då ger ja, mig pengar du, du, du har gett mig pengar men befasen inte vara det här nej nej det och det är också det att bara du du du har nu betalat för att kunna trolla mm. för att han ska banna dig ja. Mm. eller hur? Ja. För det är ju vad som händer om du beter dig som ett asel. Ja. Mm. Och Så du ju. och du får inte pengarna tillbaka. Nej. Nej. <laughs> Så Ja. Och, äh. och, och och samma sak är det ju här då att du kan ju du kan ju på riktigt bli bannad från dina spel. Ja, mm. precis. Ifall du beter dig som ett asel. Ja, och det, det det tycker jag är, personligen tycker jag är det är bra. Ja. För att jag tycker att fler fler folk borde tänka på vad de faktiskt säger för att det är det är riktiga saker som du säger. Ja, mm. och grejen är att alltså vi människor, ja. du skulle inte alltså det är så många som sitter där ute som aldrig ens skulle kunna tänka sig och säga såna här saker som de skriver framför en person. Nej. Nej. Och kan du inte tänka dig att säga det rakt upp till personen, skriv det inte heller om. <laughs> så det kan tänkas vara lite hårt och få ditt konto och bannat och grejer. Jo. Men jag säger som ultra fel, jag tycker det är rätt. Ja men det är ju ändå inte lika hårt som där liksom om man är sydkorean och använder hacks. Nej, nej, har du då, då kan man hamna i fängelse. Ja, det är ju ja. straffbart. Ja. Det tycker jag tycker det är skithaftigt. Eh, deras ja. spelkonton är väl länkade direkt till deras personnummer. Ja. Så en. <laughs> vi ska nog inte gnälla så mycket här va. Nej, nej precis, <laughs> precis. Under omständigheter så har vi det rätt bra ändå. Ja. ja, och grejen är att det här är inte eller det är spikat för den här turneringen, mm. men det är inte spikat för framtiden utan de använder det här för att testa nu då, för att se hur det funkar, hur folk reagerar och sånt där då. Ja. Så vi får se vad sån vad resultatet blir. Ja, precis. Kanske det blir ja. fler företag som åker på den här idén. Ja, mycket tänk möjligt. Tänk om Steam gjorde, ja, tänk det på underbart. alla som har så många spel och så ja. kan de inte använda Steam längre. Det hade varit så underbart. Ja. Det <laughs> då kanske då tänker nästa gång. Mm. <laughs> mm, nej, vi får se, vi får se. Ja, i man. Eh, vart det ledare? Ja, har du fler nyheter? Ja, jag tänkte slänga mig in lite i en uh, liten nyhet för att vi pratar om uh, Halo Infinite tänkte jag säga nämna lite granna här nu. Eh, uh. uh, Halo Infinite är ju ett spel som kommer komma ut. De det spekuleras i att det kommer komma 2000 eh uh, 2020. Okej. Okay. Eh, uh, hoppas folk på att det kommer komma, <laughs> men det kanske hoppas. kommer ännu senare. Vi vet inte riktigt. Eh, uh, men det är ju väldigt mytomspunnet och det är väldigt många folk som pratar om det och eh uh, 343 uh, Industries som företaget heter som gör det jobbar uh, på nu att uh, ta fram en uh, fyra uh, split screen lösning okay. till det här spelet. Så att det har de utlovat i en mixer stream att det kommer komma. Så det kommer du kommer kunna spelas fyra stycken på split screen precis som det gjorde på gamla tiden. gamla tiden. Ja, det är ju klockrent. Med med väldigt mycket från Halo då. Det var ju många som var besvikna på att det inte fanns i Halo 5, eh, vad heter det? Guardians. Och eh som nu har de då lovat att det kommer finnas i det här. Men det är ju jättebra. Det är det nya spelet då. Det de också har lovat som jag blir väldigt lycklig över är att eh, det är ju det här är ju till Microsoft. Amen. och vi vet ju hur de har jobbat nu med att för allting som du kan spela på en Xbox ska du också kunna spela på en PC. Jo, ja, de förespråkar ju cross-console. Precis och det kommer funka med det här också. Ja, och det är det och det de har sagt framförallt är att eh PC-spelare kommer behandlas som first class citizens. Okej. Okay. Vilket de vilket tyder på att det kommer du kommer kunna spela det det kommer inte vara fokuserat på konsollen utan du kommer lika lätt kommer kunna kunna spela det med kontroll med tangentbord och mus ah. utan en gamepad. Så underbart, tack. Och det är ju verkligen någonting som jag har väntat på. Ja men, <laughs> för jag jag har tittat på jättemycket saker om Halo men jag har aldrig spelat dem eftersom jag jag, jag är inte jag kan inte spela på det sättet. Vet vad jag hade till Xbox? Det vet jag vet ju mycket väl vad du hade. Jag hade, hade Froggy. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Koppla in tangentbord <laughs> mm. då och mus. Det gamla PC-kontakterna hade de ändå. Ja, jag menar så det det var nice, funkar jättebra. Så att det Ja, så så blir det nu. Det kommer komma så första riktiga eh, Halo-spelet till PC, det som man coolt, säger. Det är coolt, det är coolt. Sen första, sen första. Ja. Alltså ja, det är ju det är faktiskt häftigt. Det är väldigt häftigt. Så det ser jag fram emot nu. Ja, jag Helt, med. jag, jag med. visste inte att jag var hypad för det men nu nu visar det sig att det är jag. Vi har ju ändå lyckats hitta ett på såna här titlar som vi båda har känt så här bara nej med det här har jag inget intresse av och så kollar man upp då bara wow mm. istället. Precis. Det är närmodömma innan man vet. Ja men det är så ja. och allt eftersom man blir lite äldre och visare så börjar man inse att det är dumt att döma innan man vet. Ja precis, precis. <går> men gör man det blandar ju om man där ändå. Ibland gör man det ändå som vi är, till vi är ju bara människor. Ja, som till exempel Final Fantasy 7 Remake, den har ju redan dömts ut. Det liksom. har jag med. Men eh, man vet aldrig. Det kan vara toppen. Det kan vara Och då bytte tillbaks uh, Battle systemet. Äh, battle -systemet. <skratt> <skratt> ska vi inte ska vi inte gå in på det. Mm. Men det var faktiskt eh uh, som sagt det är lite nyheter starka så att det var faktiskt mina uh, nyheter ja. för den här gången. Ja, jag har ju faktiskt uh, en nyhet till. Ja. Och det är ju Subnautica. Ja. Ja. Eh uh, Subnautica är ett fantastiskt survivalspel som jag har nämnt innan. Eh mm. uh, det har ju faktiskt kommit ut ett uh, co-op mod. Ja, det är nämligen så ett modd som heter Nitrox gjort av moddaren Sunrunner. Eh, mm. uh, han började skapa det moddet för att han precis som många andra som har spelat Subnautica tycker att det här hade ju varit fantastiskt att spela med en poolare. <laughs> så det löste han. Det är fortfarande i ett väldigt väldigt tidigt stadie. Yeah. Men det är ändå åter oh, det spelbart. Mm. Och det är så populärt redan nu när det är i ett väldigt väldigt tidigt stadie att det har laddats ner över 35000 gånger. Wow. Det är väldigt häftigt. Det är jättehäftigt tycker jag. Mm. Eh modden är även i open source. Eh Sunrunners idé är att fler moddare ska bli intresserade av det här och hjälpas åt att slut slutföra modden då så att han mm. blir så bra låt han bara kan bli. Ja. Och nu är det så att Nexus launcher och website. Ja, ja. Eh där har ju de en moddsektion så om du går in på deras webbsida och gratis blir medlem så kan du ladda ner modden. Häftigt. Ja. Men som sagt, räkna med buggar för det är ett jättetidigt sadje, men de arbetar på det. Ja. Vi får hålla hoppas att utvecklarna gör samma typ av support som Avalanche gav till Ghost Coast 2 multiplayer modden. Mm. Ja precis. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, det hoppas vi på. Ja. Ja, eh Det var dina nyheter. Det var dina nyheter. Ja, men Ja, vi eh, vi börjar närmast slutet för detta avsnittet. Ja. Jo. Oh. Ja. Oh. Oh. Vi tackar så hemskt mycket till Swedish Cheese som, som ville komma och gästa oss. Ja. ja, tack för att jag fick komma. Det är det, självklart. Ja, det har varit eh, helt fantastiskt. Så har det här, man får en helt annan inblick i olika saker varje gång som du är här, vilket är jättekul <laughs> för mig. <laughs> ja, det är det för mig också. Det, det var i alla fall till massa ro, rolig nördfakta när, <laughs> ja, <laughs> när Cheese kommer på Jag ja. kanske borde bli host. Ja, bara, för det, för att ni till byrå oss och så blir du en del i. i ja, då löser vi det. Fixar vi fixar det, vet du. För bara be Joje och teckna en en döskare till bara. Ja, precis, precis. Med mustar. Ja. <laughs> ja. Ja precis. Nej men vi ja precis, vi tackar dig så jättemycket för att du ville vara här. Ja, tack, tack. Och vi tackar ju självklart B Street för de underbara lokalerna vi får nyttja. Ja, och vi tackar alla som lyssnar också framförallt. Och självklart. Allt allt är där ute som ni som ni gör i era stugor och så och ni skickar lite bilder och så, vi blir väldigt varma. Ja, absolut. Det är Jäkta. alltid lika fantastiskt varje gång någon hör av sig till oss. Mm. Och det hoppas vi att ni fortsätter göra för att vi blir väldigt glada av det och vi hoppas att ni även blir glada av att eh, lyssna på oss. Jajamän! Och vi får ju inte glömma, gott nytt år allihopa! Ja, precis, gott samma. nytt år! Det det. Och god jul! Och god, god jul, jul. <laughs> i efterskott! Ja, precis! Och, och glad pask! Ja. Ja, vi kör på den med! Och var... glad med samma! Ja, ja, <laughs> vi kör hela vårt tag ta på en gång! Så har vi redan gjort det! Eh, ja, vi finns att eh, kontakta som, som vi aldrig pratade om tidigare nyss här och vi finns på Instagram, Facebook och Twitter framförallt. Ja, precis. Och sen vanligt så kan ju ni lyssna på oss där de bästa poddarna finns. Precis. Eh, nästan alla ställen. Ja. Och med det så säger vi, game over men, game over!